Bújék 2002 Oda, vissza A Rádió Kaparé műsorát közvetítjük a Márványteremből Szerkesztő Farkasázi Vadar és Sinkó Péter Szóvívő Fábri Sándor Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, idei évzáró kabarénk talányos címet visel, oda-vissza, ahogyan vagytok. Ez részben számmisztikai megfontolásokat sejtett, ugye olyik szerkesztő vonzódik a számok általam rejtélyesnek ítélt világa felé, mert hogy a 2002 az visszafele is 2002, mindebből az a világon semmi természetesen nem következik. Van ehhez egy anekdóta, a 60-as években egy haverom kioszta a futballmecsre édesanyját is, aki viszont a lóverseny iránt vonzódott. Én igazán nagyon sok mindenen el tudok aludni, most például bármilyen televízió műsoron, bármely napszakban, fáradtsági fokomtól teljesen függetlenül, hogyha visszintesbe teszem magam. A hogy a futballmeccsen elszenderedett, és akkor még a futballmecsek szünetében volt atlétikai viadal. És amikor meglátta, hogy húznak a nem tudom, 400 váltóban a célegyenes felé, akkor hirtelen magához tért a pillanatnyi kómából, és azt mondta, hogy oda-vissza, ahogyan vattok Megfogadta őket, hát mondjuk így ilyen versen, kifejezéssel. Természetesen ebben az oda-visszában benne van az is, hogy adunk, kapunk, ezt látjuk, elég csak bekapcsolni a rádiót és kinyitni az újságot. Benne van továbbá az is, hogy a gengszterváltás óta minden garnitúra szereti szétrúgni a homokozót. Ugye olasz barátaink azok nagyon könnyen évente egy-egy kormányt elfogyasztanak mondjuk a második világháború óta, de nem rúgják szét furton-furt a homokozót. Hogyha végignézzük az eddigi kormányzati ciklusokat, amelyeken mindjárt túl is lendülünk, apropó ciklus, egy édes sztori, egy kedves barátom, Alfordító volt, mikor itt jár Tecserasszony, még a bolsevizmusban, és talán az akkori elnök, nem tudom, nem is érdekes, nem olyan fontos, hogy a nevét megjegyezzük, aki egyébként tudott angolul, és mondta Tecserasszonynak, hogy I wish you some more period. Ő kormányzati ciklusra gondol, de az angolban ez már réges-régen csak ezt a havi dolgot jelenti. Kérem, tisztelettel, ilyenkor valamifajta közéleti alapvetést várnak a szilveszteri rádiócabaré műsorvezetőjétől. Én időnként ezzel a közélettel be kell, hogy valljam, telítve vagyok. Átnézem az elmúlt év eseményeit, és olyan távol vannak, hogy kit tartóztattak le, kilopott, kit szenvesítettek, kihazudott, ki nem hazudott. Úgyhogy. Sokkal inkább, hogyha az elmúlt évre gondolok, akkor apró emberi történetek jutnak az eszembe, például az, amikor a nyár elei túrán, kardos Pipi barátom, aki 59 évesen először vett részt ilyen vizitúrán, Pepe barátunk betette őt a legrosszabb hajóba, Robsival, aki nagyon régi viziót törő, még zánkán izította a tüzet, Viszont már reggel egy nagyon komoly koncertet ad, amelynek főszereplője a Sör, illetve a Beherovka nevezetű vendégénekes. Úgyhogy a legszarabb hajóba rámentek az első csúzdára, tehát hogy ne kelljen kipakolni, vannak ezt németül úgy hívják bótgassze, vannak ilyen rámpák, és a következőt látom, hogy mint az úbót, 90 fokot közelítő szöggel, így a hajó furja le magát, Pipi pedig evez, küzdő, az esemény után azt mondja, Sanyi, nem borultunk ki, csak amikor a fejem közepéig ért a víz, úgy gondoltam, hogy nem evezek tovább. Hogy jön ehhez a történethez, hogy kikit jelentett fel meg, szenvesített meg, árult el meg, idement, ment meg, oda ment? Zárójelben Robsziról muszáj vagyok, ugye Robszi a túra végén már csak feküdt a árokparton a koncertek folyományaként, és csak azt kérdezte magától és a mindenségtől, hogy az a kérdés, hogy egy sörrel me többet, vagy kettővel. És ez lehetett látni, hogy neki egy nagy filozófiai probléma. De a következő történt Vatkacsanyitó túrán, március 15-én szintén sikerült a Jeges-Dunába befordulni, mint az évben mindig. Ennek a hátterében különböző serek állnak. Ezúttal azonban végre Robszinak volt egy mobiltelefonja. Ezt is sikerült a vízbe megmártani. Mondták neki, hogy vedd már le az elemet, mert különben rövidre záródnak a cellák. Robszin nem vette le mobiltelefonnak annyi. Na, nagy nehezen nyár közepére ropsi összegyűjtött egy mobiltelefonra. Való, Újpesten van egy evezős haverunk, a haverjának van egy vízisport Robsi ropsi ott imbolyog, meglát egy vízmentes, nyakba akasztható mobiltelefon tartó. Hú, hát lehetett látni, hogy nagyon tetszik neki. Tudod mit, Robsi megspendírozunk e fel. Na, Ropsi büszkén viselte ezt a dolgot, hogy, hogy nem, a szezon záró október végi túrán egy barátunk kicsi dinamikusabban lépett be a hajóba, miközben Ropsi állva pisálni akarta Kenuból, ami szintén súlyosan kontraindikált, nem volt a nyakába a cucc, bum, elúszott, elúszott tokkal együtt. De mit mondott erre Ropsi? Három napig fogadta a hívást. Tehát a tok működött! Hölgyeim és Uraim, zajlik az adok-kapok, és sajnos azt kell, hogy mondjam, kénytelen vagyok a saját házam előtt seperni, én is agresszíválódom. Tegnap a következő, valahol Szentendrén a hegyoldalba sikerült beleharapni egy ilyen újabb diszkontot, ahol rengeteg csapvízminőség, minőségű és egyéb ilyen szintetikus ételt lehet kapni. Na mondom, rámegyek a mediterrán diétára. ez jól hangzik, most megismertem ezt a mediterrán diétát. durumbuzza vörösbor mérsékelten, olívaolaj, hal, zöldség, gümölcs. Na menjünk rá, berombolok. Nem szeretek ilyen kocsit venni, ha csak pár dolgot veszek. Vettem kétféle olívaolajat és három zacskó fagyasztott halat. Na most kosár nem volt, a hal az égette a kezemet. Szóval sürgős volt a dolog, tehát én is hibát követtem el. Be akarok állni oda az egyik pénztárhoz, a másik kettőnél jó sokan állnak, mert ezt úgy csinálják, hogy a pénztár mennyisége mindig annyit hogy pont szopjál. Tehát azt úgy veszik le, azt úgy veszik le, hogy, hogy te mindig azért egy kicsit sorba álljál, és akkor tényleg én már régen letettem arról, hogy azért, mert én a televízióban szerepelek, én az emberi minimumra vágyom. És ott áll egy ilyen kocka följ. pénztár. Nem is értettem, hogy zár a pénztár, menjél anyádba. Na ettől, ettől annyira felment a búrám, hogy egy olyan papírpócra oda raktam az egészet kultúrállatlanul, amit majd holnap megtalál valaki, miután fölolvad, úgyhogy mondok mást. Állat az emberben, hogy mennyire föl van nyomva a búránk. Hát azért az a magyar lakógyűlések történetében, amelyek ugye az átkosban a polgári agórát jelentették, a szabad vélemény nyilvánításnak a fő terepe volt ugye, hogy Ciberéné 5 forinttal emeli a szemétpénzt, és erről lehetett szavazni, és lehetett gyakorolni a demokráciát. Egy 87 éves aggasztán úgy tesz pontot a vita végére, hogy az 52 éves lakotársdőt nyakon lövi. Hát azért ez az asszony is tudhatott valamit. Én nem mondom, hogy ez egy helyes módszer, de én úgy érzem, hogy már régóta érlelődött ez a dolog. És kérem szépen, életünk örök szereplője a Máris szomszédok. Szóval Máris szomszéd is a topra jutott ebben az évben. Tehát nem az, hogy kirázta a hajhálóját a gangra. ne, Az arcot, aki alpín technikával újította fel az épületet, Levágta! Meg akarta őtet ölni, mert agyilag ilyen állapotba jutok. De bennem is föltámadt az állat, kedélyes séta, zene akadémia irányába, de a séta annyira kedélyesen sikeredett, hogy úgy tűnt, hogy a fél nyolcas kezdése nem fogunk mi odaérni. Leintek egy taxit a Margit híd Budai híd főjén. Megérkezünk a maximálisan erős izgalmi állapotban négy villamos megállóra lévő zeneakadémiához, ahol a kolléga azt mondja, hogy 3456 forint plusz áfa. Mondom, hát mely szók hagyták el széles PH-értékű, mosolyú, fogatlan szádat, te tető! És ezt mondtam én! Nem tudom, hogy honnan jött nekem ez a motívum. És minden felvedetés nélkül, Mohikám mondta mindig, hogy itt éren Sanyikám, megy beherére. A vagy kétszer ad ki Nem tudom, honnan jöhetett ez. Simán csak annyit mondtam, leverlek. De utána már meg is ijedtem, hogy ha valóban ugye, az akcióra sor kerül, mit fogok csinálni. Ott hagytam, nem fizettem semmit. Tárgyalás nélkül mondom, nem. Hát természetesen Berlioz műveit kicsit ambivales érzésekkel hallgattam, mert számítottam arra, hogy a műsor végén 500 taxis fatestápolóval ott fog állni, és esetleg a száblát ki kell egyenlítenem, de hála a jó Istennek ez nem következett be. Szóval furcsák vagyunk, adunk kapunk, hogy ne direkt politikai dolgokat nekünk Mont Everest expedícióból is kettő kell. Bocsánat. Mert ennek a lapos, dombos, Országnak két monteveresztek, pedig szukák el. Állítólag mindenki tavasszal megy. Mi összevetünk. Én esseit. Kérem szépen, adunk, kapunk. Most az elektromos művek arra biztat, hogy jelentsük fel az áramlopókat. Végre valami szír az életünkbe. Hey! Na de várjál! Utána azt mondják, hogy 400 forinttal lenne kevesebb a villanyszámlánk, Családonként, ha nem lopnának annyal áramot. Ja, hogy amit ők ellopnak, azt én fizetem meg. Hát ezek szerint igen. De kérem a civil kurási. Megtörtént, jött az áram addig tartották szóval aprosütennyel és konyakkal, míg befalaszták azt a műhelyt, mert a rendszer dolgozott, amely természetesen falta az elektromos áramot, mert a villanyt nem a kis ember lopja természetesen. Járdát fűtennek vele, uszodát, jakúzit, és ipari tevékenységre folytatják. Kérem szépen, adó! Megkaszálnak minket, sok az adó! Volt egy humorista kollégám, egy fél éves töprenkés után az Andrásúti úti keleti bazárban megvette egy műrubintokkal kirakott jatagánt, és lehetett látni, hogy nagyon tetszik neki, Mondom, ezt beadod a könyvelődnek? Azt mondja, igen. És mit mondasz rá? Kellék. De valóban megtörtént, hogy egy könyvelési cég elszámolt 223 ezer forintára leggót Nekem a könyvelőm akkor dobta vissza a számlát, mikor a bubinak vettem egy szájkosarat, hogy azt mondom, na, na most már most húzzak a picsába. De nem lehetett volna csinálni, csak akkor a bubinak BT tagnak kell lenni, mint őrző. Mint, mint őrző védőnek. És erre azt mondta ez a derék ember, szóval hiába, na, mindig meghajlok a magyar nép kreativitása előtt. Azt mondtak, hogy üzleti tárgyalásokra jönnek az ügyfelek, hozzák a gyerekeket, és az alatt a gyerekek a legóval játszhatnak. Égyes! Na de, az adóhatóságot se kell félteni, megtörtént. Egy bombanő és egy krapek föltűnnek a virágüzlet előtt, hatalmas csőr, ó Rómeó, miért vagy te, Júlia, minden, fakultatív alsó mintavétel, utána letérdel a nő elé késcsók, berohan, veszed szárósát, kijön, majd ketten hendén-hend egy apekigazolványjal visszamennek, hogy nyugtát eltetszett felejteni, adni. Ez megtörtént. Tehát érdekesen élünk. Kérem szépen, szerepeltem a pilóta bálon, anyám mindig azt mondta, sebész karmester pilóta, ez a férfi. A többiek futottak még. Ott a következőt mesélték el, beszállt mindenki a repülőbe, Utána ki kellett az egész csapatot, mert valami műszaki balhé volt, valami nem volt gömböly. Utána visszaszálltak kiderült, hogy még mindig gáz van, megint ki kellett szállni. Mire egy utas aki már jól felnyomta a bóráját, azt mondja, meddig kell ezt csinálni. Mire Géza csípőre vágta a kezét, amíg flottul nem megy! Az megvan! A stewardess kínálja italal az embereket, amerikai kér egy viszkét, orosz kér egy vodkát, turbános nem kér semmit. Azt mondja a stewardess, uram a vallása miatt nem, ma még vezetek. Az megvan, nem, hogy Bin Laden hazamegy? Leteszi a kalasciúkovot, ad egy puszit a mamának. Szia, mama, nem kerestek? Na, kérem tisztelettel, bolonda világ ehhez, azt hiszem, hogy nem férhet kétség, és higgyék el, hogy ebben az érték zavaros világban, amikor tényleg nem lehet tudni, hogy hol lakik a jóisten, és olykor Allah vezet, akkor megjelenik egy 75 éves asszony, aki fénycsóvaként, üstökösként hasít bele ebbe a borongós magyar valóságba. 50 éve teszi a dolgát. Arzpolitikája nem bonyolult, de amit vállalt, azt végrehajtotta konok következetességgel. Rendszereken átívelően, Párt semlegesen. Kérem, ő nem lőtt senkit a Dunába azért, hogy elvegye az életét és a vagyonát. Nem verte elftársát az ávó pincéjébe széklábbal agyon. Nem írt verset rajkék halálára. Nem írt Rákosi és Sztálin verseket, és utána nem oktat engem kéthetente, hol toleranciából, hol magyarságból. Diszidált egy picit, ment a fővonallal, ott is tette a dolgát, és ott sem vallott szégyen, de a szíve visszahúzta. 75 évesen is a szakma mestere. Kérem szépen, rá nem vetül százezer dolláros lobby ügy árnyéka. Őt nem kellett hazahozni miami közpénzen, majd felmenteni közpénzen. Belemézzünk, hogy még mit nem. Na, mert ez egy kicsit nehéz. Kérem szépen őt nem kellett a törvényes belügyminiszterrel szembesíteni egy olyan helyzetben, hogy nem is igazán tudom, hogy kimond igazat. Ő nem adott el egy nap tizenegy céget egy ismeretlen török vendégmunkásnak. Ő nem lógott meg a házi őrizetből. Ő nem kért menedékjogot valamelyik nyugati követségen. Ő nem lett sztárnyomozóvá, aki aztán a politika örvényébe szédül. Nem üzemeltetett számlagyárat, nem aszisztált szadista hajlamú olasz vadászoknak, hogy darabonként egy gramnyi madarat lelőjenek. Nem jár a plázába, nincs patacipője. Nem hallgat Sónka Andrást. Nem citromsárga a háza, és nem kék a teteje. 50 éve teszi a dolgát, 40 év börtönt kapott amiből huszat le is ült, a szakmában csak úgy hívják őt, repülős kizi. Mert az ötvenes években zseniális módszerrel oda járt betörni, ahová vezettek a belföldi repülőjáratok, és ez, hogyhogy nem a 17.000. eset után szemet szúrt az establishmentnek. Hogy ő egy közönséges bűnöző? Hát, hölgyeim és uraim, oda-vissza, ahogyan vagytok. Tetszettek volna a forradalmat csinálni. Csókolom. Ha még ezek után kíváncsiak arra, hogy milyennek látom a mai helyzetet, én erre egy kis sutkával válaszolnék. Sámsorról elterjedt, hogy buzi. Nem verő a buzikat, csak mégse sik jól neki hogy a filiszteusok elleni harc hősének, a szamár elkapocs Leonardójának ilyesmit mondanak, ezért elhatározza, hogy nyilvánosan egy amfiteátrumban ezer szűzet fog magáévá tenni. Hát az első ötszázat, mint a szecska vágó Utána azért kell egy kis szígi szünet, 8.50-ig még összekapja magát, kicsit nagyobb pulzussal és egy leheletét nagyobb vérnyomással el hát utána már azért kezdi érezni, ahogy bátyám szokta mondani, akinek 40 fölött nem fáj semmilyen, már nem is él, bár nem tudjuk, hogy Sárson pontosan milyen idős volt. A lényeg az, hogy az utolsó csajokhoz már négy kézlába saját taknyán csúszva. Már szorog, 996, 997, 998, rábukik a 999-es sorszámú hölgyre szívinfartus kap, és meghal. A stadion egyemberként pattan föl, és kórusban ordítja. Búzi! Búzi! Búzi! Búzi! Ha nem is vészes gyorsasággal, de közelednek a választások, Természetes, tehát, hogy különböző közvélemény kutató intézetek, különböző vélt vagy valós információkat zúdítanak a nyakunkba, nem ritkán vágyaikat fogalmazva meg ezekben az adatokban. Trunkó Barnabás is elvégezte a maga közvélemény kutatását a kérdező Nádas György, akik válaszolnak bajorimre imre és kernandrás. Uram, bocsássa meg egy pillanatra, köszönöm, nem veszek semmit. Félreértett, én közvéleménykutató vagyok. Ha most vasárnap lennének a választások, ön elmenne szavazni? Nem, nem, mert vasárnap az anitához szoktam menni. Akkor ugyanis nincs oda az a férje. De, de tegyük fel, hogy most vasárnap oda-haza van a férje. Na hozza már rám a frászt. Mi? lenne oda a? Az most teljesen mindegy elmenne ön voksolni. Mit Voksolni? Nem, azt a figurát az Anita nem meg Szavazni elmenne-e? Hánykor? A szavazóhelységek 6 órakor nyitnak. Ja, akkor igen, elmennék szavazni, aztán nyomás fel az anitahoz. És kit választanak? Az anita -t. De a, a listáról kit választanak? Milyen listáról? A szavazó listáról. Az Anitát. Nem értett meg, uram, négy évvel ezelőtt kit választott? Hát, mi az Anitát, hát ha, már hat éve dugom. Uram, bocsássa meg, de próbálja meg elfelejteni az Anitát. Magát a feleségem küldte? Nem. Kérem, kérdező biztos vagyok. Akkor kérdezzem. No, ha most vasárnap lennének a választások, ön kire szavazna? Vasárnapot mondod? Igen. Ha meggyőzött a Fideszre. Uram, ha most vasárnap lennének a választások, ön kire szavazna? Miért lehet választani? Persze, persze. Na lökje a menüt! Például Fidesz, MDF, MSP FKGP, SDS miért? Felezze meg a gép. Nem, nem, kérem, ezt önnek kell elvégeznie. a nagyon szarul járnám. Uram, magának akkor is választania kell, amennyiben természetesen élni kíván állampolgári jogállam. Alig várom, hogy egyszer élhessek le. Akkor tehát kire fog szavazni? Mondjuk az MSZP-re. Ez már világos beszéd, jól meggondolta? Nem. Na látját, még szerencsé, hogy nem írtam be. Akkor tehát kire szavaz? Kis gazdákra. Van még olyan? hogy ne lenne? Hát több is. Nem irigylem, ha most ki kell találni, hogy melyik is gazdapárta szavazol. Na várjon, akkor inkább a szadeszra szavazok. Miért nem ezzel kezdtem? Már azt hittem, hogy egy szavazójuk sem lesz, de áll maga egy igazi madár. Már írom is, írjam. Várjon, még ne. Mi lenne, ha mi épre fogsolni? Érdekes gondolat. A feleségem szavazott mindig a mi épre. És most már nem arra fog szavazni a neje? Özvegy vagyok sajnos. Na várjon csak, hiszen szavazhatok a Fideszre is. Természetesen, államtitkár úr. Ö, bocsánat, uram, ön kire fog szavazni? Micsoda kérdés? Természetesen ezekre a mostaniakra. Ennyire elégedett a kormányjal? Az az igazság, hogy nagyon. Ezek uram értik a dolgukat, különben is jöjjenek a fiatalok. Megkérdezhetem a foglalkozását. Kérdezze. Mi a foglalkozását? Semmi. Nyugdíjas vagyok, kérem. Nyugdíjas, remekül élek. Uram, csak a postása megmondhatója, hogy például idén hányszor emelték fel a nyugdíjamat ezek a fiúk. Ye! Már új, új bankszámlát kellett nyitni, mert a régi, a régi betet. Na és a gyógyszerárak? azt tényleg húzós, de kit érdekel? Vagyok olyan anyagi helyzetben, hogy távolgathatom a gyógyszerkasszát. Az egészségügyi ellátással is elégedett? Valójában igen. Idén volt egy szívátültetésem, a kórházi körülményekről most nem akarok beszélni, de szerencsére nekem megcsinálták ambulánsan. Kocsia van? Csak kettő. Volt több kocsi is, de... egy kicsit már romlik a memóriám, ezért mindig elfelejtem a rendszámukat. A benzinára? Nagy, az bosszantó. Állandóan csökkenti. De én megszivattam őket, vettem egy nagy tartályt, és talaraktam jó a benzín. És mondja, az sem zavarja, hogy az ország vezetője az apját futtatja? De ahogy zavarja, sőt, kérem, az öreg ugyebár már bizonyított, most a fia van hatalma, hát persze, segíti az apját, nem? Szóval ő legközelebb is rá fog szavazni. Természetesen. Szabadna a nevét. John Kovács, vagyok Kaliforniából. Asszonyom, bocsássom meg, ön kire fog szavazni? Hogy is hívják azt a kellemes, kulturált, szimpatikus politikát? Hát, ne, helyzetbe hozott, asszonyom. De tudja, az a magas. A most hozott, csak igazán nehéz helyzetbe. Remélem, nem a méret szerint fog választani. Már nem. Csak játékos legyen. Tehát Mondja, lehet kettőt is választani? Sajnos nem, mert akkor érvénytelen lesz a szavazat Melyik? Az egész Ezt is megint a férfi soviniszták találták Mondja, nem lehet őket előbb kipróbálni? Azt mondjam, ez nem egy kalapszalon, önnek döntenie kell Pedig engem szoktak Legutóbb kire szavazott? felejtsük el. Na jó, és azt megelőzően kire szavazott? Azt még könnyebb volt elfelejteni. És az első demokratikus választáson kit választott? A hazafias népfrontot. Na látja, az egy jó kis menet volt. Tehát ön még vacilál? Már csak ritkán. Értsem meg, ha... kérem, nekem ki kell tölteni a rublikát. Na várjon, szép fiú, töltsük ki együtt. Hát, ez meg hogy gondolja? Most majd megtudja, milyen az, amikor mások fogják a ceruzája. Uram, egy pillanatra szeretném kitölteni ezt a kis... ami. A kez... Tö Vigyázz, hogy ki, ki ne lötjenjen. Mi, minden cseppérkára. Félreértett, én a közvéleménykutató ívet szeretném kitölteni. Tisztán kérem. Ö, ön elmegye majd szavazni? Mikor? Mikor? Hát a választások napján. Nem, inkább majd másnap. Bocsása maga, de mondja maga, mindig másnapos? A világ teremtésének első napján az úr már azt tapasztalta, hogy én másnapot vagyok. Azóta csak rátöltök. De legalább egy napra nem tudná felfüggeszteni? De nem. kit? Az ivást! Hagyja már! Tudod, miért utáltam a komcsikat? Hát, annak ugyebár számtalan a lehet. Hát csak egy volt. A választás napján mindig alkoltilalmat rendeltek el. Értem, uram, de ennek már vége. A rendszerváltás óta a választások napján nincs szeztilalom. Na látod, ez meg is látszik az eredményekkel. A most következő számszerzője néhány nappal ezelőtt tért vissza Barbadoszról, ahova egy barátja érkezett, aki 12. lett az Atlanti óceánt átevező bajnokságon. Mindez természetesen nem zavarta őt meg abban, hogy ma reggel laptopjába üljön és szenvesítsen minket avval, hogy milyen is egy mai sztár egy napja. Következik dr. Litkai Gergely. Spolaricskázmér Kazmir Giovanni meg a sztár, a karibi ribik és a Giovanni és a spagettik együttesek frontembere reggel hétkor arra ébredt, hogy a fürdőszobák magazin toalet rovatának munkatársai lehúzták a vizet az alföldi Budiban. Giovanni kicsit ámos volt, mivel éjszaka a saját festményeimből készült kiállítást kellett megnyitnia, a fővárostól 60 kilométerre lévő falu pajta galériájában, mivel egyedül ott nem ismerték fel, hogy festményét zsírpapírral másolta ki egy rajztankönyvből. A krétai mozaik képektől egészen Pikásszóig válogatott a témákból. Az ismertebb galériákban ezért már a legelején lebukott, mivel a krétai mozaikképen behúzta az egyes mozaik kockák határát is. Picasso egész falas gernikáját, akárcsak az utolsó vacsorát pedig egységes A4-es méretben készítette el, ahogy az a tankönyvben szerepel. Giovanni sztárként olasz slágereket énekelt olaszul, de magyar kiejtéssel. Ezzel főleg Kelet-Magyarországot járta be, míg Karibi-Ribik néven az ország nyugati felében turnézott, itt sem változtatva sokat a repertoáron, viszont egy bizonytalan eredetű szombréróval egészítve ki öltözetét, amely végképp összekeverte a felkészültebb nézőket. Giovanni főállásban rendőr volt, ezért a tizedes meg a többiek néven vált hírhetté, de miután előléptették, kénytelen volt latinos irányba váltani. Rendőr múltjára csak két dolog emlékeztetett. Egyrészt az, hogy szőkére melírozott göndör fürtjeit, a rendőr körvonalát követve, tarkótól homlokig le voltak nyomódva, majd nyaktól Rudi fölleres könnyedséggel szabadultak el. Másrészt ő volt az egyetlen, aki reggel 6 és 11 között is vállalt fellépéseket, amikor műszakbeosztása kedvezőtlenebben alakult. Giovanni akkor hívta fel magára a média figyelmét, amikor egy énekes társa súlyos autóbal esetekor, közvetlenül kórházba szállítása után már négy reggeli műsorban énekelt el a tiszteletére írt A halál négy keréken jár című búcsodal, ám bal kollégája két hét alatt felépült. A szeptemberi tragédiát követően is rögtön reagált, ám sehol sem hangozhatott el a hogyha egyszer sok pénzem lesz, sem ülök én repülőre kezdetű átirata giovanni ma reggel a fürdőszoba magazin sztártovalett rovatában anyagcseréjéről kellett nyilatkoznia, ami könnyen ment, mivel reggel hattól már az RTL klub reggeli magazinjában elfogyasztott egy stár reggelit. A műsorban új CD-jéről kellett beszélnie, amelyen a kreszt énekliel olasz slágerek dallamára. Például a kis hajó az álmok tengerén melódiája, a kis autó, ha egyenrangú kereszteződéshez ér, Szöveggel született újja a mesternek köszönhetően. Bár haját úgy aludta el, hogy négy lépéses koreográfiája alatt a rosszlátási viszonyok miatt négyszer is nekiment egy makacs oszlopnak, egészében sikerként könyvelt el a fellépést. Az interjút követően egy újságtól keresték meg, ahol abban a kérdésben kellett véleményt nyilvánítania, hogy hol rejtőzhet Osama Bin Laden. Ő a vele egy rovatba nyilatkozó irénke 39 éves árufeltöltővel szemben úgy vélte, hogy csakis Isztán végű helyen, mivel más nincs a környéken. A média kielégítését követően új gyíkbör indult, a baronfi nevelő vállalat Hajnali Barnevál elnevezésű rendezvényére. A gyíkbör csak egy szépséghibája volt, hogy a gyíkok lábát és szemét a műves nem távolította el, így inkább úgy nézett ki, mintha egy teráriumon átment volna egy úthenger. Giovanni-t a vidéki fellépések rendkívüli módon inspirálták, mivel ilyenkor úti költséget is kért, amivel általában tudott csalni. Volt olyan este, hogy nem ért el egyik fellépésének helyszínéről a másikra, ilyenkor elindítatta a CD-t, és úgy konferáltatta fel magát, hogy a színfalak mögött Giovanni, aztán megérkezése után berobbant a színpadra. A mikrofont elég szabadon használta, általában hasa elé, vagy a szeme magasságában tartotta, de a legfurcsább az volt, amikor a refréneknél a közönség felé fordította a mikrofont, ám hangja továbbra is tökéletesen hallatszott. Giovanni a Barneval felé karrierje építésén gondolkodott. Két utat látott, az egyik a transzszexualitás, amelyet magában műpunciként emlegetett, de szerencsére nem ő írta le a saját napját, a másik pedig a média személyiséggé vállás. Az utóbbi már megtett az első lépéseket, mivel a Budapest tévén ment a Spolarics vigadó, ahol megpróbált nála is butább emberekkel beszélgetni, majd pedig lejátszottak egy CD-t, amire a vendég tátagott. Sokszor előfordult, hogy más cd indították el, mint a képen a színpadon állt, de ők általában rezzenisten arccal végigénekelték a számot. A legnagyobb sikert a műsorban Tóth Béla Jonathan aratta, aki egyszer véletlenül Varga Miklós hangján énekelt egész este. Giovanni-nak még egy titkos karrierálma is volt, amit eddig soha nem mert valóra váltani, de most remek reklám lehetőségnek érezte a kresszes CD-hez. Ezen a ködös téli reggelen úgy érezte, itt az idő. Balra rántotta a kormányt, majd frontálisan ütközött egy ladával. Az utolsó pillanatokban még a Bocsánat kérő közlekedés biztonsági dalt memorizálta, hogyha majd felébred a kórházban, rögtön ezzel kezdhessen. A dal, az ott fogsz majd sírni dallamára íródott, ne fordulj balra, ha semmit se látsz szöveggel. Hölgyeim és uraim, én régóta küzdök a beskatolyázás ellen, a szőkenős viccek nem igen lehet elfolytani, ezt én régóta egyszerűs történeteként történetekként apostrofálom, mert láttunk mi már csinos értelmes szőkenőket is. Lehet, hogy Trunkó tolla a nyomán most két ilyen következik. Fogadják szeretettel Csalazsuzsát és Hernádi Juditot. Szervusz, drágám! Ezer éve nem láttalak... Nem is tudtam, hogy te is ebbe a fodrászatba jársz. Amíg itt a búra alatt ülünk, kölcsönkéretem tőled ezt a színes női magazin? Deség, parancsolj, drágám! De vigyázz, mert a közepét már kiolvastam. Köszike! Látom ebben a labban, hogy megint a kockás lesz a divat. Nézd, de cuki ez a kockás anyag! Melyik szalon? Azt hívják, hogy egyvény! Te! Olvastad, hogy már 21 évesek az oldaluknál összenőtt plovdivi de most Angliába mennek egy műtétre. Szerintem nem a műtét miatt mennek Angliába, hanem azért, mert a tesó is szeretne már egyszer autót vezetni. Vannak az újságban receptek is? Nem, azt az az orvosra kell feliratni. Nekem is felírt az orvosom egy remek kúpot. Ó, oh, és mi a neve? Doktor Szatmári. De én arra a remek kúpra gondoltam. Hát tudom én is. Mond drágám, ti hol nyaraltatok idén? Mi last minuteben voltunk. A az szép hely lehet. Melle van. Közvetlenül a voucher mellett. Repülővel mentünk. És képzeld el, volt egy nagyon szekánt utas. Minden áron az ablakhoz akar ülni. És hagytátok? A ha muszáj volt. Ő volt a pilóta. Nektek most milyen kocsitok van? Mit csa... Mit csuba... Szóval ford! Nekünk jippünk van. Ötkerék meghajtásos. A pótkerék is meg! Ha látnád, hogy... Mindig megelőzi a másik négyet. És még nem kaptatok defekten? Nem, egy Bernát Dombi kutyát kaptunk. Az nem Bernát hegyi? Nem, ez még kicsi kutya. De, ugye a te urad is vállalkozó. Mond, igénybe vette ezt a Szécsényi tervet. Á, ő nem olyan, ő a, ő a jár. Mikor volt nálatok parti? Ó, a múlt héten. És színáltatok fundit? fondű már nem divat. Kolbásztörtő versenyt rendeztek. És kinek lett a legnagyobb a holbásza. A dr. szatvárin. Te hallom, a múlt volt az érettségi találkozótok. Apropó, te hol végezted a gimnáziumot? A második osztálynak. Idén is jöttek az opera bárra? Igen, de a Bécsire... A szép lehetsz majd a kék duna keringőre fogtok táncolni. Ugyan már az uram színvak. A én elmegyek a Bécsi újévi koncertre is. A férjedet nem viszed? Talán süket is? Nem, de új évkor mindig másnapos. Mi a farsagi szezonban jelmezbálba is megyünk. Én katalán táncosnő leszek. És a férjed? Ő meg bassz. <híj> <híj> És még mindig a micivel. <híj> Dobtuk amici most az Anita van. Nagyon jó nő. Te választottad? Igen, egy katalógusból. Te, nem ugrunk el holnap egy szoliba? Én már nem járok. Vettem egy remek barnítókrémet, a Naomi Campbell reklámozza. Neked van testék szeret? Most akarok belövetni egyet. A doktor már itt ajánlom. Jaj! Képzeld el, amúgykor elfelejtettem a bankátyám pinkódját, pedig könnyű megjegyezni, a mohácsi csata évszámához hozzá kell adni a születési évszámomat. És elfelejtetted a mohácsi csata évszámát? Nem, a másikat. Az én pinkódomat még könnyebb megjegyezni, négy csillag. Most nem figyelnek ide a fodrás fiúk, tehát nyugodtan beszélhetünk. Oké, okay. a jövő héten lesz a kandidátusi disszertációm védése az akadémián. Nem tudsz egy jó oponest? A Szatmári professzort javaslom. Ő írta az előszót a most megjelent monográfiámhoz is. Aha. Majd de rábeszélem az öreget a jövő héten, úgyis találkozom vele egy stokholmi tudományos konferencián. Hey, Figyáz, jön a fotrász Lajcsi, Kérdezzél tőlem valami orbitális moroságot. Jó, de mond, meddig kell még játszanunk ezt az idétlen komédiát? Most ne hogy mindenki ezt várja tőlünk. Na hallott, két szőkenő. <gül> Kérem tisztelettel, keményednek az idők, így gondolja ezt szabados Gábor barátunk is. Írásában láthatják, hallhatják Bajor Imrét. Én mindig átadom a buszon az ülőhelyet az időseknek. Valahogy így. Tessék leülni, hüje. Ilyenkor kicsit megzavarodik az illető elfelejti megköszönni. Ezt viszont nem szerettem. Ezért most ennek az öregnek az ülőhelyét adom át egy másiknak. Kemény idő ezek, de így a jó. Edződünk az életre. Aki meg nem bírja a gyűrődést, az kivasai. Persze, aki elcseszte az életét, annak is sikerülhet a halála. A legjobb túlélési technika az, hogy holnap is én olvassam mások halálhírét, és nem mások az enyémet. A gyerekeimet is az életre nevelem, tegnap is a nagyobbik fiam megint rám ütött. A kisebbiknek meg elárultam egy nagy családi titkot, hogy hova ástam el az anyját. Ez persze csak vicc, de az anyja. El szoktam mesélni a gyerekeknek a bátyám történetét. Ő több idős asszonyt is átsegített. Túl világra. Azoknak szegényeknek nem te drága gyógyszerre, a bátyám megadott neki kolcsót. Azzal hogy, azzal, hogy a kockázatokról és mellékhatásokról ne kérdezzem meg senkit. Kemény időkben keménynek kell lenni, hogy talpon maradjunk, a többieken állva. Ma már a mese is más. És mondd, nagymama, miért olyan nagyok a szemeit? Nem nagyok azok, csak ki van tágulva a pupilám, mert be vagyok lőve. Hát nincs mese. Amióta bezárt a bánya, azóta a törpék abból élek, hogy hófehérkét futtatják. Jancsi és Juliska pedig félóránként rendes sóműsort a vasorú bábával közösen üzemeltetett látványpékségbe. Visszatérve a valóságba, itt van az apósom. Felemelték a nyugdíját, és elszaladtak vele. Ő meg elkezdett kiabálni. Tolvaj, tolvaj! Minden négyen is jelentkeztek mellette. Igen, tessék, mit akar, papa? Összeverjük? Összeverjük vagy szét? Na, mit akarhatna? Békét, nyugalmat. Ezzel én is így vagyok. Ezért aztán mindig én ütöm az elsőt. Ami nap is azt kérdezi tőlem a rendőr, ha mi az, hogy maga csak úgy leütötte a nénit a busz megállóba, Ha mondom neki, ő róla. Amikor ballal beijesztettem, neki teljesen tisztán ott hagyta a fejét. <tos> szeretem megélni, és szeretem megfigyelni az életet. Meg ami mindezzel jár, vigyázni kell. Magunkra is, másokra is. Pár napja majdnem súlyos balesetet szenvedtem. Egy nőt elütött egy autó. Szerencsén volt, mert mindent nagyon klasszul láttam. A nagy darab test felrepült, aztán lezuhant, év csak el tudtam kapni a láb. El is törhette volt. Megfigyeltem azt is, hogy a buszon engem valahogy vonzanak a történések. Jön az ellenőr, a kérem a jegyeket, bérleteket ellenőrzésre. A két utas lefogja, a harmadik meg egy marék jegyet nyom le a torkát. És akkor azt mondja neki, mindki van lyukasztva, majd otthon vizsgáld meg a WC-t. Tetszenek nekem az ilyen életre való fickók. Persze, az ellenőr ismert, ő is túlélte. Nem úgy, mint Mari, egy volt osztálytársam felesége, azt kérdi a bíró a fértől. És miért pont ásóval és kapával verte agyon a feleségét? Annak idején megfogadtuk, hogy minket csak az ásó kapa választ el. A tárgyalásnak így volt vége. Vádlott, kíván valamit szólni az utolsó szó jogán? Igen, fúj, bíró! Kézabácsi, a magányos harcos viszont kifejezetten életre való. Minden nap megetteti a galambokat. A macskával. Reggelente kiáll az erkére, és fújja, csak fújja a szprét a levegőbe. Közben azt kiabálja, rátokhozom a zózonjukat. Meg tudom érteni. Magam is védtem eleget a környezetet, most már védjen a környezet engem. Vannak furcsaságok. Hallom a bérházban, hogy a hatodikon Takácséknál a csótányok kihívták az emberírtót. A szomszédben meg egy szabó ott lakik. Éppen nálam voltam, hogy kölcsönkérek egy nagyobb ollót, mert volt valami vitás ügyem. Amikor jön valaki, hogy ezt az öltönyt kellene átalakítani, mire a szabó? Nem az öltönyt kell átalakítani, hanem magát. Amúgy a fias nagykópé mesélő, hogy egyszer becsengetett egy öregasszonyhoz, aki egy kiadó szobát hirdetett. Na mama, most beköltözöm maga az albérlőnek. És hogy hívnak, fiacskám? Raszkolnyikov. Szeretek az utcán sétálni, nézelődni. Oh, Micsoda sege van annak a nőnek. S micsoda nője van annak a segnek? Ha? Kénytelen vagyok a helyre tenni egy pasast, aki itt bámózkodik a közelemben. Ugye magának pészmékere van? Igen, honnan tudja? Hát vagy menjen arrébb, vagy kapcsolja ki, mert zavarja a mobiltelefonomat. Hölgyeim és uraim, következik a kabaré régi barátja Bródi János, aki hét esztendő után újonálló CD-vel jelentkezik. Az elmúlt időszakban kénytelen volt megismerni, hogy milyenek is azok a kockázatok és mellékhatások, de nagyon reméljük, hogy a macska képződő szürkés bemonathoz hasonlatosan. Ez Bródi János élvezeti értékéből mit sem volt le. Volt miért aggódnom az elmúlt évben is, talán egy kicsit többet néztem. Dvét és többet olvastam újságot, mint az egy normális ember természetes szükséglete lett volna, és így felfedeztem, hogy csak nagyon kevés típusú reklám mellett jelenik meg kötelezően a figyelmeztetés, hogy a kockázatok és mellékhatások tekintetében forduljon a kezelőorvosához, vagy kérdeze meg gyógyszerészét. Ezt szerettem volna pótolni a következő dallal. Láttam a rajongó arcokat, mikor beszélt a bölcsvezér, s mindenki elhitte, hogy boldog jövőt ígér, s nem volt sehol egy apró betűs figyelmeztető, hogy nem kell mindent lenyelni, ami könnyen emészthető. Kockázatok és mellékhatások nélkül Az élet nem élhető Csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre A receptre felírt jövő És jöttek a magukba szédültek Kiket elragadott a hív Hogy az egyedül helyes gyógykezelést Kötelezővé tegyék De ők sem tudták Föltalálni A boldogság pirulát, Hiszen a szerelem ellen A házasság A legjobb orvosság De kockázatok És mellékhatások Nélkül az élet Nem élhetők csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre A receptre felírt jövő Kockázatok és mellékhatások nélkül Az élet nem élhető A csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető Hát gondold meg, hogy mit veszel be mert veszélyes is lehet, Ha a régen lejárt szavatosságú gyógyszereket szeded. Ne hagyd, hogy téged is megtéveszen a kiglancolt imád, Hiszen ha rosszul választasz, nem segít majd az imádkozást is és mellékhatások nélkül az élet nem élhető Csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felé jövő is és mellékhatások nélkül az élet nem élhető Hát ember küzdj és bízva bízza Lucifer legyőzhető Következik egy fiatal magyar fiús apa, aki az utóbbi időben bajuszt is növesztet, ezt csak a rádióhallgatók kedvéért mondom el, és ilyen formán kísértetjesen emlékeztet Ságbár Jendre 33. reinkarnációjára. Fogadják szeretettel Megyesi Gusztávot. Baj van kosut Lajossal. Mint nyilván önök is tudják, jövővel lesz a születésének 200. évfordulója, ami már most megmozgatta a közéletet. Az egyik ellenzéki párt már meg is ünnepelte a születésnapot, míg a Kossuth leszármazottak fele hevesen tiltakozott, hogy ünnepelni csak a kormánynak van joga. A másik fele viszont egyet a megemlékezéssel, mondván, hogy Kossuth mindenkié, egyébként is, ha minden igaz, liberális volt. Legutóbb pedig az Index című internetes újságban egy tévéműsor kapcsán kerül szóba a neve. A tévéműsor vendége a Hídember című szétségi film főszereplője volt, kiváló színészünk, aki elmondta, hogy szerinte Kossuth Lajos szellemisége alapozta meg a trianon utáni állapotokat. Mit mondjak, erről eddig nem nagyon tudtunk. A legnagyobb magyart alakító kiváló színészünk azt is elmondta, hogy ő maga nem ítéli el Kossuthot, csak szerinte semmi keresni valója nincs a hősök terén a nagy magyar államférfiak szobra között, le kéne őt cserélni. Jellemző egyébként kosútra tette még hozzá, hogy annak idején diszidált. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a hídembert alakító színészünk Kossuth és Szécsényi kapcsán teljesen váratlanul azt is kifejtette, hogy sajnos a francia forradalmat túl sokan az újkor vívmányának tartják, pedig az inkább az emberiség szégyene. Ez csak azért lényeges, mert nemrégiben Orbán Viktor éppen Párizsban vette át a francia nagykeresztet, hogy kedvenc színészét nem vitte magával, Érdekes lett volna kocintás után megbeszélni Sirák köztársasági elnökkel, hogyan is volt az a csúnya ügy a Básztíjjal, meg hogy mit csináltatok ti 16. Lajossal. Ami engem illet, én magam nem foglalnék állást kosút Lajos ügyében. Engem az iskolás éveim alatt számtalanszor meggyaláztak történelem órán, állandóan kiráncigáltak a padból, hogy kosút Lajosként, hol Szétsényivel, hol meg Görgeivel vitatkozzam, utóbbi mindig egy szemüveges, pattanásos arcú is lány volt, az osztály esze, nyeste a témát, együtt utáltam meg őt is, a tanáromat is, meg Kosut Lajust is még a kicsengetés előtt. Kossuth tehát szerintem is rugjuk ki, de a hősök terénél azért ne álljunk meg. Vegyük észre, hogy csak a fővárosban 17 darab kosutér és Kossuth utca található, majdnem minden városban Kossuth szobor, Kossuth mozi, Továbbá van kosuthajónk is, sőt némely helyeken még mindig kapni a botrányosan büdös Kosut cigarettát. A Kosut rádióról nem is szólva, amelynek a nevén túl még a szünet jelle is a Kosutóta. És ha már trianont ennyire nehéz kosutnak megbocsátani, és ha már teljesen elvesztettük az eszünket, és mint hogy Kosut köztudottan eperjesen végezte az iskoláit, legyen a Kosut rádió neve, ezután Eperjes rádió. Ami viszont a kiváló színész kosut fóbiáját illeti, legyünk megértőek. A szakirodalom ismer olyan eseteket, amikor igen nagy színészek olyannyira beleélik magukat a szerepükbe, hogy utána civilként se tudnak szabadulni tőle, teljesen átveszik a figurát. Ami mondjuk egy szécsény szerepnél, azzal a kockázattal is jár, hogy civilként nem csak, hogy neki megyünk Kosutnak meg a franciáknak, hanem, hogy előbb-utóbb mi is valamelyik elmegyógyintézetben végezzük. Persze a csuda tudja. Szegény Sinkovics Imre is óriási színész volt, de miután elszinkronizálta teljes beleéléssel a hupikék-törpikékben törpapát, hátra levő éveiben azért nem kergette végig bosszúból minduntalan az utcán Halman pétert, hogy megállj, hókuszpok, nem úszod meg szárazolni. És Verebes István sem azért nincs most itt, mert a Bozzi a kutya premierje óta kijövve a színházból minden fánál is, Vinnagy Boznánál megáll. Természetesen lehet, hogy ez a teljes civil azonosulás kell egy főszerep tökéletes eljátszásához, akkor viszont nagyon kérem, hogy legyünk óvatosak. Most írták meg az újságok, hogy jövőre Magyarországon forgatják a mengele életéről és cselekedeteiről szóló filmet. Ha lehet, a főszereplővel ne írassunk fel receptet. Nádas György barátunk, most már tényleg úgy néz ki, mint egy érettségiző, bízvást felvehetné sikeres fogyókúrája folyamányaként érettségi öltönyét, ezért ő úgy gondolta, hogy a változatosság kedvéért ma este ismét leérettségizik önök előtt. De hát. Uh, <kör> Bocsánat, még egyszer elkezdem. <tér> Tehát tételem címe uh, Kosut és Szécsenyi. <tér> Először a magyar közéletbe Kosut, mint egy üstökösként robbant bele, valamikor a régi időkben, igen, szegény családból, mint mezitlábas cigaretta. <tér> <tér> Kosút később a kalapjáról volt híres, mint ahogy azt a népdal is hangsúlyozta, és az egyszerű néplélekben a mai napig él a gyönyörű kép, amint az áldás éppen reá esik Lajos kalapjáról. Kalapja volt még Nagy Imrének is, de ez most nem feleletem tárgya. <kül> Bár kosút és Nagy Imre viszonyáról elmondható, hogy a maga nemében kosút Lajos is nagy volt, a viszont nem volt kosút. Kosút, kosút. Kosuth Rádió Budapest mondta nagyémre 56 novemberében, csapataink harcban állnak. Ezt mondhatta volna a Lajos is, de nem mondta, mert neki elfogyott a regimentje. Most akkor néhány szót mondanék a Kosuth díjról. Kosudíj, mint egy 15-20 cm magas, ám elfektetve ugyanilyen hosszú, bűvös, Kocska kocka alakú díj. Legnagyobb előnye, hogy bármelyik oldalára fordítjuk, kettő, azaz kettő millió forint jön ki belőle. A Kossuth díj börtokban helyezkedik el. Börtök Béla a legnagyobb magyar zeneszerző. Egyike. itt műveit a mai napig sikere játssza a Kosut Rádió, valamint a harmadik műsor Budapest. Kosutról még el kell mondanom, hogy tekintélyes szakála ellenére a pozsonyi diétán nem evett. Kosut és Széchenyi összehasonlításában kitérnék arra, hogy még Kossuth csak adó, Széchenyi hegyi nagyadóként vonul be a köztudatba. Hm. Tehát Széchenyi István, Széchenyi István, Széchenyi István hetente egyszer láthatjuk a TV1-en Eperjes Károly szerepében, Szamócától tudjuk, hogy jó kezekben van az ország. Széchenyi István névadó apukája az akadémiának, és a róla elnevezett Lánchídnak. A Lánchíd 1944-ben a fasiszta, briganti, Rohat német megszálló csőcselék felrobbantotta. Ezt később a kommunista, Rohat briganti, aljas, söpredék és csőcselék helyre állította. de jellemző módon az oroszlánok nyelvét kitépte, mintegy hangsúlyozván, hogy nincs szólásszabadság. Széchenyi legfőbb művei a hitelvilág stádium, népstádium, olimpiai stádium és a körcsarnuk. Az Luva Krul című művéről a Gallup intézet is készített felmérést. Széchenynek közismert még a fürdője is, melyet melegen ajánlunk. Minden hátsó szándék nélkül a látogató toleráns turistáknak. Később Széchenyi ráérő szabad idejét Döblingben töltötte. Itt is őrült meg, melyet később a nagy román Énekes, Ion kupsa, azaz Kós János és megénekelt, a, nem vagyok teljesen őri kapitány, kislány az orgonánál, Gumidominó mondja egy Dakot a közmondás, a ö, Széchenyi jó kezekben van az ország, mondotta a felcsú dispolgára, Kosut Viktor! Panáról kérem. Trunkó Barnabás úr írásában Garas Dezső úr úgy gondolja, hogy ő belép az EU-ba. Aki kérelmét elbírálja, Kern András. Jó lapot kívánok! Okay. Nem tudom, hogy jó helyen járok-e. Ez itt az Európai Unió Brüsszeli ügyfélszolgálati irodája. Azt nem tudom, hogy jó helyen jár -e, de tény, hogy ez itt az Európai Unió Brüsszeli irodája. Láthattak innen a ház előtt azt a sok csillagos zászlót. Be is szartam, kérem. Ennyi ötágú csillagot már rég láttam. Miben állhatunk rendelkezésére? Na, ügyében jöttem. Értem. Honnan érkezett az úr? Budapestről. Akkor fáradjon le az alaksorba. Ott van a román referatúra. Bocsánat, nem Bukarest, hanem Budapest. Ó, oh, az más. Az más, kicsit följebb, földszín kettes. De ma nincs félfogadás. Tud várni? Mennyit? Hát, ezt így kapásból nem tudnám megmondani. Olyan sürgős ez magának? Nagyon, nagyon, jó. Tudja, odazza megígértem a családnak. A nejem... Tudja, mit vegyen neki inkább egy csodafazekat? Van már neki. Norvég Teflon, Baromironda. Vegyen egy NDK turmixgép. Ezt szélek, én már összevisz. Teljesen megbolondítják az embert. Ura, mi nem szeretjük, ha sürgetnek bennünket, itt van a magukról készített országjelentés olyan, amilyen, de ennek alapján az EU felvételnek komoly esélyük van. Kinek? Maguknak, Magyarországnak. Aztán félre tetszett érteni. Nem Magyarország tagfelvétele ügyébe jöttem, én mint magánszemély akarok belépni az Európai Unióba. Ezt most hogy képzeli? Gyorsan. Jövő étel lesz a házasság De hiszen az EU-nak csak országok lehetnek a tagjai. Értse meg, az Európai Unió az államok közötti szabad kereskedelemért harcol. Én is. Már majd 40 éve. Maguk még javában a kokom listán tököltek, amikor én már szétszerelve hazavittem Budapest egy Commodore 64 es számítógépet. De mi létrehoztuk a Vám Uniót. És mit gondol, én hogyan szereztem be a szovjet búvárszivatjukat? De minálunk nálunk az EU-ban egy fejlett agrár támogatási rendszer működik. Én meg a szabadi véla tájföldi útjait fizettem. Egy. És a roma kérdés? Na most az, amit akar. Brüsszelbe vagyunk, nem Strasbourgba? Figyeljen, hát hogy képzeli azt, hogy magát, mint magánembert előbb vegyük fel az EU-ba, mint Magyarországon? Maguknak is jobb lesz így. De hát akkor előbb magáról is kellene készíteni egy országjelent. Vagy, szóval magukra, magáról is kéne készíteni egy jelentést. Várjuk lehet, hogy egy régi még megvan. Nézze, én innen addig el nem megyek, amíg azonnal fel nem vesznek engemet az EU-ba. Akarja, hogy éjségszrájba kezd. Ne, ne, azt ne, azt ne. Jó, jó. Amíg maga elvégzi a papírmunkát, én meg megazsannázok itten a hazaiból. Mi az, amit? tetszik enni. Abáltok a salonna. Jó, fog, hagyj más. Meghiszem azt. Akar egy katonát? Hát, ha meg nem sértem, tessék, fogja. Elég kicsi rajta a szalonna. Milyen katona ez? tartó. Az íze remek. Drága jó anyám is ugyanígy csinálta kartszagon. De ő jobban bepaprikázta. Mi van? a magyar? Hát attól függ, milyen értelemben tetszik, kérdezni. Hát értem, értem, értem. Szóval Galícia jött meg, Galícia az egy szép keresztény tartomány Hispániában. Jártam ott egyszer a családban. Hol született maga? Harcagon. Plebániával szemben van egy földszintes ház, na abban születtem én. 56-ban jöttünk ki. Én uram, diaszpora vagyok. Na, ha, ha, ha. na várjon. Várjon, van nálam egy kis disznósaj. Ah. Nem tudom karcsagon, ott csinálják, de mi megszoktuk füstölni is. Akár csak a jó édesanyja. Aztán mondja csak, hogy élnek itten maguk az EU-ban? nézze, nincs okom, panaszra van, egy kis házam, amit Brüsszel mellett elég jó keresek, a gyerekek egyetemre járnak, minden évben egy hónapot a Kanári-szigeteken töltünk, szóval gyakorlatilag mindenünk megvan. Egy valami hiányzik, de az nagyon. Micsoda? Uram, a Istent ismer, kerítsen nekem egy magyar igazolványt. Márai Sándor mondotta, hogy az ember azért utazik, hogy önmagával találkozzék, és ez egy kicsit extrapolálva is igaz. Én nem gondoltam, hogy Beregszászról jövet úgy fogok Nyíregyházára megérkezni, mintha Párizsba érkeznék. Ez adódik abból, mert Nyíregyházát gyönyörűen kiépítették, és adódik abból, hogy egyébként nagyon örülök, hogy ezt a fellépést elvállaltam, de nagyon sok mindent megértettem délután 4 és 5 között a fellépés előtt Orwell 1984 című művéből. Sok mindenre számítottam. Arra nem, hogy egy olyan kultúrházba fogok fellépni, ahol a hőmérséklet, Teljesen azonos a külső hőmérséklettel. Tehát nem egy-két fok, teljesen azonos. A kultúrkörök különbsége, megyek így a kultúrháznál, és beszólnak, jóindulatulak, hogy Fábri úr, nem iszik egy kortyot? Mondom, hát munka elő soha. És lehetett látni, hogy az atyafit egy kicsit blokkolta ez az információ, és így elgondolkozva maga elé is utogta, hogy mi pedig munkaközben is. Zárójelbe, és ezzel nem propagandát csinálok az alkoholizmusnak, de azt mesélik, hogy az alkoholisták között nincs sugárfertőzött. Ezzel én nem bátorítom ezt a mozgalmat, csak árnyalt gondolkodásunkat szeretném ebben pallírozni. Kérem szépen egy fizikus barátunk Kievbe, Hivatalból elsőként kapott információt, hogy mi történt Csernobyl-ba, hazajött a felesége és három deci volt belé rázott, aki hát gyakorlatilag életében egy bornál többet nem fogyasztott. Az idő őt igazolja pillanatnyilag. hát azt mondja, hogy aznap egy hangyányit vidám volt. Na érdekes, hogy mondták, hogy a kultúrházban már nagy előkészületek történnek, szergely föltette a függönyt. Amikor én megérkeztem, akkor Szergely már a színpadon érzelmes kozák népdalokat énekelt, és lehetett látni, hogy a függöny föltétellel ő felrepült a napig. Tehát aznapra ő már turgolt a zeniten, és a műsor hátralévő részét a díszletek között viszintes állapotból hallgatta, és időnként nagyon plastikus hortyogásával azt kvázi ellenpontozta. Aztán kimentünk a piacra, és ott egy ilyen gyönyörű cigányember, hatalmas bajussal nem tudta, hogy ki vagyok, de trencskomból az deriválta, hogy valami fontos ember lehetek. Ő álcepter eredények forgalmazásában utazott, egy gyönyörű barna kalapba, egy ilyen méltóság teljes ember, oda jött azt mondja, legyen bizalommal, miniszter úr. Utána fordultak kocka, mert nem sikerült üzletet kötnünk. És egy utánam szólt, hogy Ó, te kis bohóc. Kérem szépen, olyan fog most történni, amire különösen a szilveszteri kabarék történetében nem igen van példa. De mit csináljak, hogyha belebuktam Viktor Pélévin, orosz szerzőkönyvében, abszolút sztár, Amerikában hat könyve jelent meg, ami még önmagában nem jelent semmit, de tud írni is. A könyvének az a címe, hogy Generation P, a P nemzedék, a Pepsi nemzedék. Én ebből most mentesen ezt a két passzus ide passzolom önöknek. Az alapsztori az, hogy a gangsterváltás után ilyen, ilyen reklám kreatív lesz a pali Egyébként egy bölcsész végzettségű csóka. Nagyon furcsa volt ez a világ. Külsőleg keveset változott, Legfőleg csak több lett az utcán a koldus, de valahogy hirtelen öreg és szakadt lett körös körül minden, a házak, a fák, az utcai padok. Azt sem lehetett volna mondani, hogy lényege szerint lett más a világ, mert most semmiféle lényege nem volt. Mindent iszonyatos bizonytalanság hatott át. Ennek ellenére végeláthatatlan sorokban szágultottak az utakon a Mercedesek és Toyoták, a magukban és a történésekben abszolút biztos kigyúrt fickókkal, sőt, ha hinni lehet az újságoknak, még valami külpolitika is fajt. Közben a televízióban ugyanazokat a pofákat mutatták, akiktől mindenkinek hány ingere volt az utóbbi húsz évben. Most szó szerint azt mondták, amiért azelőtt ők lecsokadtak másokat, csak sokkal bátrabbak, szilárdabbak és radikálisabbak voltak. Tatarszky gyakran elképzelte az 1946-os Németországot, ahol dr. Göbbels hisztérikusan üvöltözik a rádióban a szakadékról, amelybe a fasizmus rántotta a nemzetet. Ahol a volt Auschwitz-i Lager a náci bűnösök elfogására szervezett bizottságot vezeti, az SS-tábornokok pedig egyszerűen és kézzel foghatóan beszélnek a liberális értékekről, és az egész kócerájt Kelet-Poroszország Gaulétere vezeti, akinek idézőjelben végre felnyílt a szeme. Tatarszky persze majdnem minden megnyilvánulási formájában gyűlölte a szovjet hatalmat, de most nem tudta volna megmondani, hogy érdemes volt-e a gonosz birodalmát, a gonosznak arra a banán köztársaságára cserélni, amely Finnországból importálja abban. Ez egy más országban játszódik, természetesen. Tehát országunkkal való bármilyen hasonlóság a véletlen műve. Jelentkezik ennél a reklám gurúnál, aki berántja őt ebbe a reklám szakmába. Tehát a hősünket Tatarszkínak hívják, és ezt a már felnyíltabb szemű urat Morkovinnak. Tatarski sok mindent egyszerűen nem értett abból, amit Morkovin mondott. Az viszont teljesen világosá vált számára a beszélgetésből, hogy milyen rendszer szerint működik a biznisz az eredeti tőkefelhalmozás korában, és milyen kölcsönviszonyban áll a reklámmal. Alapjában, mondta Morkovin, a következőképpen megy a dolog. Egy pofa kölcsönt vesz föl. A kölcsönből irodát bérel, vesz egy Cseroki dzsippet és nyolc rekesz Smirnov Amire elfogyaszt Mirnov addigra a jeep összetörték, az irodát összeokátták. A kölcsönt pedig vissza kell fizetni. Ekkor jön a második kölcsön, az első háromszorosa. Megadják belőle az elsőt, Grand cherokee és 16 rekes abszolútot vesznek. Amikor az abszolút értem vágott közbe Tatarski, és mi a vége? Két változat lehetség. Ha a kézben van a bank, amelyiknek tartozik, akkor valamikor megölik. Mivel nálunk másmilyen bank nincs, ez szokott történni. Ha viszont a pofa, ha viszont a pofa maga is gangster, akkor az utolsó kölcsönt rálőcsölik az állami bankra, a pofa pedig csődöt jelent. Bírósági végrehajtók jelennek meg az irodájában, Lajstromba veszik az üres üvegeket, az összeokádott faxot, és a pofa egy idő után kezdi az egészet előről. Igaz, az állami banknak mostanában megvannak a saját gengsterei, úgyhogy kicsit bonyolultabb a helyzet, de az alapképlet ugyanaz. Hangsúlyozom! Hangsúlyozom, nálunk ilyesmi nincsen, ezt mi távolról szemléljük, mint egy egzotikus világon. A rádió kabaré aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Maxa Zoltánon keresztül folyamatosan figyeljük a CNN hírtelevízió adását. Kapcsoljuk Maxa Zoltánt. Igen, itt vagyok. A a képernyőn jelenleg szilveszteri képsorokat láthatunk. Amerika különböző városaiból. A New York lakossága ellepte az utcákat, különböző baktérium törzseknek öltözve. Ők köszöntik az új esztendőt. A lépfene esetek óta egyébként egységessé vált a városban a köszönés. Egy spóra múlva itt vagyok. bus elnök üdvözli a tömeget a 45. evnyú sarkán felállított hatalmas szabadtéri színpadról. Sajnálja, hogy most nem lehet itt az ünneplőkkel, ahol éppen áll. Emlékeztet arra, hogy a háborúnak még nincs vége, és megkéri Artut. Vetítse ki a tálib fogságban sinlődő és a Mónika Luinszki segítségkérő üzenetét. Igen. Mónika elmondja, hogy jól bánik fogvatartóival. Körülötte csupa boldog és elégedett katona. Bár tévedésből tartóztatták le, hiszen ő csak azért jött Afganisztánba, hogy csücsödíteni tanítsa a gyerekeket. Lila, Izraelben az ottani magyar Külképviselet javasolja a kormánynak Gáza övezetet Ezentúl Géza övezetnek nevezzék A hajdalán Errefelé sokat tárgyaló Jezenszky Géza emlékére A pápa újabb körutat Tesz az év elején Ezúttal a szobájában Afrika középső részén ítéletidő tombol, a hőmérséklet lett hajnalra végre visszaesett 43 fokra, komoly gond a vízhiány, ezért a lakosság minden olyan tüntetésre eljárt, ahol vízágyúval oszlalták szét a tömeget. <t 140> igen, ismét a New Yorki kavalkádot látjuk. Újra a nagy színpad. New York város leköszönő polgármesterét látjuk, amint éppen leköszön az álló tömegnek. Most éppen arról beszél, hogy föld-levegő rakétákkal támadták a tálibálásokat. Ezek igen olcsók, csak mivel bennük rész föld és rész levegő található. Az amerikai vadászgépeken a legújabb fejlesztésű katapult van, amely külön ki a pilótát és külön az ejtőernyőt és marhára a drukor, hogy még földetérés előtt találkozzanak. Igen, ezek már római képek. a a nyilatkozik a maffia per első számú gyanúsítottjának ügyvédnője. Ez az ügyvédnő a szakmában csúcs tartó. ugyanis a legnagyobb joghézaggal rendelkezik. Mostál meg a Betunon az ügykorona tanulját szállító repülőgép. Igen, nyílik a gép helyet, ott integet a tanú, mint látják, lép egyet előre. Jujj, nem volt még ott a lépcső. Itt már legvisebb banki információkat látják, hallják, nagy az izgalom az euróra való áttérés miatt banki körökben. Annál is inkább, mert ezzel párhuzamosan a többi földrészen is egységesítik a valuta rendszert. Afrikában afrót, Ázsiában Ázsiót vezetnek be. Na, ezt a mondatot nem értettem pontosan. Tehát ez sem az igazság. Elég sokat kellett hiányoznom a tolmátsuliból. mellette dolgoztam. Rengeteg újságot hordtam ki. Délután meg vissza. Valami öves van szó, hogy Lyonban tűzoltók próbálják meg lehozni a 7 éves Pierre-t. Aki négy nappa ezelőtt ment fel az internetre. Ráadásul a gyerek mindkét lába belegabajodott a világhálóba. Újabb amerikai katonai szakértő a stúdióban. A repülőgép anyahajókról beszél. Folyamatosan gyarapszik a flotta. Van ugyanis egy repülőgép apahajójuk. Időnkét végigjárja az anyahajókat és France, France, France, France, France, France, Az France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, a felézetükön. France, France, France, France, A France, France, France, France, a France, Két csapat leül egymással szemben, a Sunrise az győz, amelyik továbbírja semmittevést. Kulturális hírek. A Ausztrália-Túrnia után Albániába érkezett Placido Domingo. A mert Sydney-ben eltévesztette a repülőgépet. Úgy néz ki, hogy egyetlen koncertre csupán, de ismét összeáll Elvis Presley. Na, végre, reklám. Remélem, nem akarják, hogy még ezt is fordítsam. Na, amíg ez a csajborotvája homlokát elmondom, hogy nekem is megjelent az első CD-m, mint szinkrontolmács. A címe A Boldogságtól Fordítani Tudnék. Egy kedves barátomnak az édesapja, aki már réges-régen nyugalomban van, Hosszú tiprodás után egy prostata el elvándorolt. Az aktus után a főorvos megveregette a vállát, azt mondta: Tehát jól van, Misi bácsi, ebben a prosztatával 80 éves koráig is elélhet. Szóval édesfiam, egy probléma van, hogy idén tőtöttem a 85-öt. Na, ez viszont nem teljesen véletlenül jutott az eszembe, mert Ihos József kalauzálásával, egy szeretet otthonba látogatunk, Nádas György és Bajor Ibre társaságában. Kedves hallgatók, itt vagyunk az Rádió Kabaré Bánzoltáról elnevezett szeretet otthonában. A társalgóban, ami egyben az ebédlő, illetve kis elválaszva az intenzív osztály is egyben, a Zsivaj Lárma. A falon a rádió idéző relikviák között megtalálhatjuk Gugyerák, Lajos, Elipsilonját, Luj-Zajenő újságját, Somogyi Pali szivarját, és Mikes Gyuri, valamint Gobi Hilda pipáját. De itt vannak az otthon lakói által készített karácsonyi ajándéktárgya, Kató néni hímzett járókerete, Hugyos Sózsi rozsdás cipzárgyűjteménye, és Ede kézzel faragott labor eredménye. <SZíkség> és most, kedves hallgatók, pillancsunk bele a tévésarok filhumájába, ahol katonéni Józsi bácsi és Ede bácsi hangja töri meg olykor-olykor emel fenséges harmóniát. Landa Wienembe! Milyen <Szíkség> odé, nem látom Manetka melleit! <Szík> Persze, mert nincsenek is neki! Hát, elég lapos műsor. Úgy de idegesít maga, miért a állandóan a kezeit? Ez egy betegség. Fájdalmas? Á, de hogy is közben egész kellemek. Engem magába az idegesít, hogy három helyet foglal el. Ja, mert mi mindenhova hárman megyünk. Én a Gyula, meg az ottó. Én nézzék, ott van a bából, a Márta. Meg az ajvészilar. Az nem Ajvén, hanem Ajgner. Fél óráig mesél a frontokról. Ah és? Milyen időt jósul? Érdekes, a sosjáruljál. Na, magas. Ez szomszéd! Maga melyik frontra érzékeny! Három frontra vagyunk érzékenyek, Gyula a meleg frontra, az ottó a hideg frontra, hát maga, én az ukrán frontra. Lendő magára, nincs sotrogány! Biztos maga vitte el a karinti gyűrűmet az éjli szekrényemről! Köszönöm magának! Hiszen magának sose volt karéti gyűrűje. De igenis volt! Két óráig. Hát mi? mi mit csinált vele? Ó, György néven beadtam az aciba. Az miért? Ha szegény Gyuri el tudja venni a hatodik megyasszonyát! Már meg akartam kérdezni Ede úr maga, milyen társadalmi pozícióba került ide hozzánk. Hát, mind a hárman máshonnan, a Gyula a munkás osztályból, Otto az uralkodó osztályból. És maga? Én az idegosztályból. Hát, maga, húgyas úr? <tos> Engem ötperénybe befolozott a fiam a piszóhárba, gyakran kell egy Ön befolyásos ember? <tos> Inkább kifolyásos. Szóval egy évig be voltam falazva, amikor az önkormányzat így rányitotta a az De ezt nagyon fájtaltam! És miért fájtaltam? Meghalászolult a lábam! Engem a vejem tölt idebe, már tavalyiban akart tenni, de akkor nem sikerült neki. Mi? Már fönnökattam a kerítésen. Kapcsoljon át, ma valaki, nem bírom nézni ezt a boros fogsor kettős. Akkor melyik sóra kapcsolja? A Gyulának a Mónika sóra, Ottónak a Fábri sóra. Hát, magának? A keserű sóra. Ugyanis, nagyon neheze nem éztem ezt a cvekedlit. Nézzék, már itt a Fábri sanyja bugyikutyával! Kiváltozom, hogy itt miért? Hát akkor lelkek vagyunk, ő is folyton a pH értéke van elfoglalva. Én csak a Mónikát nézem. Mi? Mi volt a múltkori téma? A mesébe illő helyzetek. Most látott már ilyet? Ja, volt egy ember, aki benyitott egy szállodai szobába, ahol egy ágyba feküdt a hófeérke a törpékkel. Ne mondja, és mik voltak a törpék a hófeérkének? A heti hetes. Mi? Tegnap a fiam egy találtam a feleségét egy vietná, ami is egy légyerre. Most mit csináltak az ágyba? Benettó reklámot. Na, ugyanígy jártam én is. Egy ágyban találtam a feleségemet. Kíváncsi. Három személy. És pedig? Hát velem. A Gyulával, meg a Tótottóval. A feleségem csinált is rólunk Home videót. Mi lett a filmnek a címe? Barátok között. Na hát, ez melyik állomás? Ez Európa Nézzük a golpot, azt a tehenem is szereti. Mi? Na tele van ződdel. Éde úr, a magának melyik a volt kedvenc sportja volt? A... Ne, nem gondolkozik, miközben óvásod, csak a, a hülye így, óvásod, folyamatosan. Hülye, aki írt a hal. Ne Ma még. <gül> úr! Hogyaj-e? Most már igen. Melyik a volt kedvenc sportja? Hülyém van írva. Hát. Épelési. A bótot Elő! Ede úr! Magának melyik a kedves sportja? A triatlon. Az hogy csinálta? Úgy, hogy a Gyula lőtt, az ottó futott a pénzel, én meg leültem. Én csak az agrár triatlont ismerem. ha hát, az... van úszás is. úszás is? úszás is van e? Hát az millán. Ha oh, oh, a torgyán fut a pénzzel, államtitkárnak lőttek, ő meg megúszta. Oh. A fene vigyel megint fölment a vérnyomásunk. Én most voltam a Máté doktornőnél. Mm. Mit csinál, Megnézte a leleteimet. Na és mit mondod? Azt, hogy én vagyok a leggyengébb láncszem. Most vagy az activity. Na, kit érdekel? Engem érdekel! Mellik része? Az akt része. Az. Ha bár, múltkor ebbe is szerepeltünk. A mutogatósba? Ja, ja. Hogyan? Úgy, hogy én mutogattam saját magamnak, a Gyula az Ottónak. E? És az Ottó kinek mutogató? A szulák Andrának. Úgy, el is vitt egy Kírj csak! Pokrívtsák, meg a furit, rutkolval van bajom! Az mi a baja velük? Ha, egymás után kimondom a nevüket, kérepül az új fogszorom. Jaj, jaj, majd áprájta, most menjük az ltr mert mostantól kezdődik a tiltott szerelem, a Milagros meg a Mariska Mercedes. Hogy is, na mindjárt kezdődik a férfi sztárkereső. Mi a címe? Üstökös. Én inkább a kókusz nézem ilyenkor. Múltkor mutattak egy IAS bajnokot, aki halálos ágyán azt kívánta, hogy lőhessen egy utolsót, és oda temessék, ahova a nyilvessző Oh. Hova te vették? A kredenc te. Nekem már nem lehetem újját mutatni. Látom én már a vűasaton a szalontai szilviket, szomjait a Budapest évébe az Anetka kebleit, a csiga kettőn a kárnyakat, a dekoltázsát, Hú. Békés Csabán az Orbán Viktor kolbászát. Hú. Köszönök már, andavény emberek, mindjárt kezdődik a CNN. Na, no, de ekem is van, egy fiam Amerikában, nézzék itt a fényképe. Mutassa csak, Na, hiszen ez ne nem is látni az arcát. Ha, persze, még gumiköpeny, gumiálasz, gumikeszű, gumiradrág, és van rajta. Talán búvár? A felét levélválogató Floridába. Nekem ma a kányokat a műsor, a tetszik a Az nagyon. Egyszer... Betelefonáltam a, betelefonáltam a partnerkeresőbe, hogy szeretnék megismerkedni egy magas, fekete hajú, fekete szemű, kis kismerű egyénnel, aki gyereket szeretne. Ki hozták össze? A Teri Blackkel. Na, mert mindjárt itt az éjfél. Jó, de holnap már mi nyomkodjuk a kapcsolót. Ha? Hogyan nyomogatja? Úgyhogy én nyomkodom a gyuláit, Gyula meg az ottóit. Hát, tudja fele! Azért én, én legjobban a régi szerette, szerettem. Az volt, a mindent vagy semmi! Állítólag az új évben újra indul. No, nem mondja, ez milyen néven? Politikai választások. De jó, Anna, de mikül a választásoknak mindent vagy semmithez! Hát, mert a pártok is megígérnek mindent, de nem tartanak be semmit. Magam nem akarom elhérni, de azt mondják, hogy igaz... Egy déleurópai városban hosszú heteken keresztül minden héten meghalt egy beteg az intenzív osztályon, ugyanazon az ágyon. A 18. után rájöttek, hogy a takarítónő mindig kihúzza a dugót és bedugja a porsziót. Fogadják szeretettel Éles Istvánt, aki hasonló információkkal látja el önöket. Az egészségügy hírei a korszerűsítés jegyében. A jövőben három alcsoportra osztják a TB-t. Lesz TBA, TBB... Mikola István egyik új rendelete szerint a kórházakban ezután last minute típusú műtéteket fognak végezni. Ez szerint a beteg otthonából egyenesen a műtőbe megy, ki segítséggel elvégzi a műtétet, és ha ügyesen csinálta, hazamehet. A kórházi ellátás színvonalának emelése érdekében bizonyos vip kórtermekben a betegek nem csak diétás ebédet, hanem diétás nővért is kapnak. A hölgybetegek Csipendér fiúk közül választhatnak. Gyakoribbak lesznek az ágynemű cserék is, ennek érdekében a kórházi szobákat páros számú beteggel töltik fel, hogy az ágynemű problémamentes legyen. Egy magyar gyógyszerész alezredes új biológiai fegyvert szabadalmaztatott, melynek lényege, hogy kombinálta a töltényt és a lázcsillapító kúpot. Ez az első olyan fegyver, ami gyógyítani is képes, csak a megfelelő helyen kell találni az ellenséget. Az egészségügy kulturális híreim. Egy mai képaukción a kikiáltási ár tízszeresé érkelt el Színjei Mersepál vérképe. Egy közlemény. A Madás Színházban a mára hirdetett Alibaba és a 40 rabló című előadás helyett betegség miatt az Alibaba és a 34 rabló című darab kerül színre. Végül közlekedés. Ismeretlen férfit ütött el a vonat zagyvarékas határában. Jelenleg a gyógyuló félben van. Végül egy jó hír. Mikola István, egészségügyminiszter, ma nem váltott le senkit. Viszont cserébe elgondolkodott azon, kit tüntethetne ki. és mivel ez az otthonában történt, így hamarosan talált arra alkalmas személy. Brodi János lemondó tangó. De! énekel Hernádi Judit. Ezt a dalt farkasházi Tivadarnak ajánlom, akinek úgy néz ki, hogy mostanában erről-arról azért le kéne mondania. Most mondj le róla, amíg lehet, amíg a szégyenet elvejthett -e. Mert úgy is úgy lesz, hogy jöjj majd más, és neked sem ártanak a változás. Hát mondd le róla, amíg lehet S ne töltse szívedet a gyűlölet Mert lásd be végre, megcsaltad őt Napszényt ígértél, és nem jégesül s hiába imádkozol és fogatkozol és hiába fenyegeted. Már nincs hatalmat felette, már nem hiszneked. Hát mondj le róla, ne várj csodát. Van út itt sok felé, hát menj tovább. Tánc egy fordulat jobbra, meg még egy, ne vádolj senki, felejtsed el, mutasd, hogy veszteni is tudsz, ha kell, mert úgy is úgy lesz. Hogy jön majd más Neked sem ártalan A változás S hiába imádkozol És fogadkozol, És hiába fejegeted Már nincs hatalmat felette már Nem hisz neked Hát mondj le róla ne várj csoda, van út itt sok felé, hát menj tovább. Hajrá, Tivadar! Azt gondolnám, hogy nem fogom erőltetni a direkt összefüggéseket mondandóm és a különböző kavar számok között. Ismeri a szeviai borbét? Nem magam borotvákozom. Valaki a hangversenyen megkérdezi a másikat. Mondja ez liszt? Nem tudom, de ha majd megfordul, meglátjuk. Ebből következik, hogy fórumot tart önöknek, éles István. Van egy rossz hírem. Ebből a fórumból ma, hogyha úgy döntenek, Hiányzik dr. Tordján József. De dönthetnek másként. Kérem szépen a lista, szinte szokásos, de úgy gondoltuk, hogy a miniszterelnök úr mellé meghívjuk a két nagyobb ellenzéki párt, egy-egy prominensét, Kunce Gábortól is lehet kérdezni, és a szocialisták frakció vezetőjétől, Nagy Sándortól. Ők hárman állnak most az önök rendelkezésére? De ha valakinek úgy adódik, hogy van egy kérdése, az én fődoktoromhoz állunk elő. Hogy lehet, hogy izraeli Bocsánat. állampok? Kihez szól a kérdés? Torgyan doktor. Nagyon köszönöm, igazán meglep és megtisztel, hogy ön engem választott, nagy szeretettel, akkor várom szíves kérdését, és ha amennyiben a kérdése számomra megfelelő, akkor én arra meg fogok válaszolni. Mivel azonban számomra még magyar nyelven olyan kérdés nem hangzott el, ami számomra ne lett volna kedves-kedvező és megválaszolható ígyeszerrel már most előre bejelenthetem azt, hogy önnek van szerencséje, meg fogom válaszolni a kérdését, hogyha ez a rövid intermedzó nem vette el az ön kedvét attól, hogy föltegye a kérdését. Hát akkor én azt hiszem, nem csak a magam nevében mondhatom, hogy epekedve várjuk azt a kérdést, hogy elhangozzék, és én úgy gondolom, hogy amint a mondatom végén a pont kikristályosodik, akkor nem olyan önnek jó esélye van arra, hogy főtegye a kérdés. Én azt hiszem, vagy legalábbis azt kell, hogy mondjam, hogy itt a pont. Én Orbán Viktortól szeretném megkérdezni, hogy milyen a Fidesz jövőképe. Kialakult. A Fidesz ugyanis azon dolgozik, hogy a jövő lehetőleg már ma elkezdődjék. Azon dolgozunk, és nagyon jól tudjuk, hogy holnap után, a ma, tegnap előtt lesz... És ennek függvényében nagyon jól tudjuk, hogy a jövő a miénk és mi a jövőjé vagyunk. Köszönöm. Ugyancsak miniszterelnök úrtól, hogy a Fidesz tervez együttműködést a mi éppen? A leghatározottabban állíthatom azt, hogy a Fidesz ezen a kérdésen, így, ebben a formában, e pillanatban, még csak nem is gondolkodik. Ugyanis nekünk nem a mi épre, hanem a mi épp szavazóira van szükségünk. Ők pedig már a miénk. Én a nagy Sándor úrtól szeretném megkérdezni, hogy hogy gondolja, hogy modern szociáldemokrata párta már az MSZP? Én úgy gondolom, hogy ennek ellentmondó e pillanatban nem állnak rendelkezésemre, tehát arra gondolok, hogy mi, akik annak idején a Magyar Szocialista Munkáspártot megreformáltuk, és ezt a halatlanul nyugat-európai igen-igen intenzíven ö, a dolgozók érdekeit, ö, intenzíven képviselő pártot létrehoztuk, megalapítottuk, ö, úgy gondolom, hogy a legjobb irányban haladunk, és ebbe az irányba azt hiszem, hogy jó irányban vagyunk, arról nem is beszélve, hogy, hogy a kiváló szakszervezeti vezetők, akár Sándor László, akár másokat, a régebbieket is említhetném, de szerencségem tiltja, hogy nevén nevezzem őket, akik jó irányba húzzák a szekeret. Szekerest. A miniszterelnök úról szeretném én is a kérdésemet föltenni. Várhegyi Attilát első fokon elítélt a Bíróság, nem rontja az önök választási esélyeit? Ez így önmagában nem. Inkább az rontja az esélyeinket, hogy sajnos már nem polgármester szólnokon. Arra szükségünk volna. Egyébként hadd mondjam el optimistán, hogy ez egy elsőfokon fokon meghozott ítélet, másodfokon bármi történhet, arra nem is beszélve, hogy jó pap hótig tanul, a bírók meg poltig. Miniszterelnök úr, mit tesz, hogyha Várhegyi Attilát mégis lecsukják? Én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre is megvan a megfelelő válasz Demeter Ervinnél. Ezért hatáskörömet túllépve nem szeretném megelőlegezni a választ erre a nagyon súlyos, szinte már atrocitás jellegű kérdésre. Én úgy gondolom az egyik variáció az, amit véletlenszerűen fölvázoltam, a másik pedig, a másik pedig nagyon bízom Attilában, hiszen végül is, ha őt lecsukják, ez szükségszerűen azzal jár, hogy egy büntetés végrehajtó intézménybe kerül, ez, mint tudjuk, egy ingatlan. Ennyi. Miniszterelnök úrtól kérdeznék. Minnyájunk emlékezetében azt hiszem, hogy élesen él még az a televíziós vita, amit Horn Gyulával folytatott. Most viszont úgy érzem, hogy a Fidesz minden vita elől kitér. Mi ennek az oka? Hát mert igazunk van. Akkor minek a vita? Hogy elbizonytalanodjak? Jó, ehhez kapcsolódóan szeretném még megkérdezni a, szintén a miniszterelnök urat, hogy minek tulajdonítja azt, hogy Nyugat-Európában jobbára baloldal van hatalmon. Tony Blair-t még újra is választották. Hát azért pontosítsunk, az csak egy sziget. Amúgy máskülönben pedig azt gondolom, hogy az lehet azok, ok, hogy még nem alakult meg az Angol-Polgári Párt. Pontosítok, nehogy félreértsék a Fidesz-Angol-Polgári Párt. És a másik fontos feltétele volt annak, hogy Tony Blair ilyen könnyen győztes lehessen, hogy én, mint Oxford diák, nem indultam. Ebben az esetben ugyanis a pannon tigris valószínűleg legyőzte volna a brit oroszlánt. Gondolom én. Miniszterelnök úr, ön szerint Fodor Gábor hitelesen írta meg a Fidesz történetét? Minek a történetét? Bocsánat, elnézést, értelmezési problémáink vannak, hiszen Fodor Gábor nem tudom milyen jogon írja meg a Fidesz történetét, hiszen ő csak egy részletével van viszonylagosan tisztában ennek a történetnek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Fidesz vonatkozásban Fodor Gábor csak arról a pártról írhat, amelyről ő azt hitte, hogy a Fidesz. <gül> Mi a véleménye bán meg nem választásáról? Én büszke vagyok. Én úgy érzem, hogy a magyar demokrácia rengeteget fejlődött, és íme már abban az állapotban van, hogy ez is megtörténhet nálunk, hogy valakit ötször nem választanak meg. És úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk, hiszen ez azt jelenti, hogy végre van egy magyar politikus, aki reálisan indul hogy bekerülhessen a Guinness rekordok könyvébe. Kunce Gábortól kérdezném, van -e az SDSZ-nek székházügye? Öh. A párt kormányon van, annak van pénze. És nincs székházügye amelyik pártnak nincs pénze, annak viszont van székházügye. Amelyik párnak van székházügye, az kormányra szokott kerülni a következő választásokon. Az SZDS-nek most van székházügye, jövőre választások lesznek. Ez is bizonyítja, hogy a Fidesz esélytelen, tehát mennie kell. Mondhatnám azt is, ez rendben van, mint a tevetei Tisztelt Miniszterelnök úr, a tévében szereplő narancsligetnek van valami köze a Fidesz jövő évi választási ígéreteihez? Mondjuk azt, hogy nincs. És nincs. Higgy el. De nagyon jó ötletet adott. Meg szeretném kérdezni Éles Istvántól, hogy van-e valami jó tipje, a hódmező vásárhelyi porgármesternek, ö, Andrásnak? Hogyne, ne? Rengeteg nagyon jó tippem van. Fogyókúrás tanácsadást vállalok. A miniszterelnök úrtól kérdezném, elsősorban éles Istvánra gondolok. Nem tudom, hogyan gondolkodik a humorista különböző felszólásairól önről. Nagyon örülök neki. Hogy ön föltette ezt a kérdést, az én utánzóimnak e pillanatban innen sok jót nem ígérhetek, hiszen nyolc évbe több megértés, esetleg jó szándékú feddés, esetleg csak jó tanács fér, mint négy évbe, és nekik sajnos nincs esélyük arra, hogy a következő négy évet megúszszák. most egy előadó páros következik, akik nem csak inkognitójukat őrzik töretlenül az időben, hanem a kvantanamérás hevületet is fogadják szeretettel ajalát és brindizit. Talán a kedves hallgatók előtt is közismert, hogy a hazai rockstarok többsége egyáltalán nem politizál. Szilveszter alkalmából mégis megkértük könnyűzene életünk néhány nagy öregjét, hogy legismertebb slágereik segítségével tartsanak nekünk egy jó kis országértékelést. Elsőként hallgassuk meg, hogy szólna az ének most, sol tészrezső szerint. Álló, Kicsit más lesz a szöveg, de senkit ne zavarjon, jó? Mindjárt indul. Nem is olyan rég, Pont Péter beszélt, jó jók algot, Jogos, hogy a slegt kaj cégeket, Ibrahim ta Palinta Arról is mesélt, nem csipi szemét A Várhegyi Attila Nem volt évedés, a vádat az ügyész Védőbeszédre írta És másod fokon, Viktor se venni zokon Ha jobb lenne az ítélet de ő nem szól bele, csak zsebében a keze, hogy jól értsék az ügyészek. Szóljon bátosan az érdek, bírónak ügyésznek, ők adják a lét. Egy párt ad a létnek, nem lesz, ha nem érted, ügyészipolt ég. Ki és hová ballagjunk Szikora Rubi szerint? Csikidám, csikidám! Ego, ego, ergo! Többszerét adj! Mikola díjas! Mikola testvére! Mikola fia! Mikola segédje, Mákulátlan Mikola család. Mikor a dofikat nagy trauma érte? Spekula, mondta Mikola, s A nyelvükre ő rak majd spatulát. Viktor, hát nem megy a Mikola, nem küldött el, adom. Hány kunyás Hogy menjen a Mikolás, haha, oh, oh, haha. Oh, oh. Mikola, ha bérül kell, ha dobom. Ha virre szólhatom, Hát jobb, mint a Drakula, ha oh, oh, oh, oh. És végül hogyan szól most az LGT rádiója? Happy-nek olyan sok pénzbe került hogy az állami számvevő a szék mellé leült. A kormányfői étkészlet is filmezni való, mert kell a polgár etetéshez az ezüst, hajó. A Hídember film címe is az arabból ered, csak meghallja egy átlag ember és hídból megy. S hogy jó kezekben van az ország nem túl biztató, a Viktornak van jó keze csak zsebben látható, ez a tárító, nem a lajcsíjé, ez tíz millió ember nézi. -jé. Kedves hallgatóink, az önök, az én, és valószínűleg az egész ország örömére egyik nagy humoristánk 2002-ben új, önálló színházi este jelentkezik. Ebből fog most nekünk Mézes Maczak egy részletet előadni. A leendő előadás címe Szépségem titkai. Ugye ebből már is kitalálták, hogy a szóban forgó komikus, akit kérem fogadjanak szeretettel, Galla Miklós. Engedjék meg, hogy néhány rövid szösszenettel próbáljam meg önöket vidítani. Gyerekkoromban jártam iskolába, és mondta a tanárbácsi, hogy gyerekek, rajzoljatok téglalapot. Hát én meg kört rajzoltam. Meglátta a tanárbácsi égtelen haragra gerjedt, azt mondja, te idióta, azonnal takarodja sarokba. Mondom, az hol, hol van? Az utcámban, ahol lakom, lakik egy rekordtartó, benne is van a Guinness rekordok könyvében. Ugyanis eddig élete során nem kevesebb, mint 26 vérzéssel járó fejsérülést szenvedett, egész közel lakik hozzá, mindössze egy kőhajítás nyira. Igen, gyakoriak manapság a különböző közvéleménykutatások. Egyik nap megyek az utcán, és egy ilyen közvéleménykutató fiatal ember odalép hozzám. és mondja, jó napot kívánok, föltehetek önnek egy kérdést. Mondom, igen, de ez volt az. És tovább mentem. Nemrégiben egy úgynevezett idősek otthonában léptem föl, és még mielőtt elkezdődött volna a műsor, észrevettem, hogy a folyosón magányosan gubbaszt egy idős néniket, rögtön oda mentem hozzá természetesen. Mondom neki, tetszik tudni, hogy én ki vagyok? Mire ő? Én nem, de kérdezze meg a főnővért! Biztos önök is láttak már ilyen trükkös gyertyát, amit diliboltban lehet kapni. Az a lényeg, hogy elfújjuk, és két másodperccel utána újra lángra lobban. Na most viszont az a gond, hogy két nappal ezelőtt abban az üzemben, ahol ezeket készítik, tűzütött ki. Kedves közönség! Akár hiszik, akár nem, a világon kétszer annyi szemöldök van, mint ahány ember. Mínusz kettő, mert ugye nikilauda. Lauda. Balesetet szenvedett. Más. Szerintem beszédhibás embertársaink több tapintatot érdemelnének. Miért van például az, hogy az a szó, hogy sejpít, essel kezdődik? Annak meg, hogy racsol, pont erre az első betűje. Szerintem ez teljesen fölösleges gúnyolódás. Sting, a méltán híres rockzenész nyilatkozta, hogy igaz, hogy szőkének és fehérnek születtem, de lelkem mélyén, a szívemben fekete bőrű rhythm and blues énekesnek érzem magam. Tudják milyen furcsa, hogy ugyanezt nyilatkozta Michael Jackson is. Újabb világ körüli turnéra készül a Rolling Stones. A zenekar tagjai elmondták, hogy ezúttal a sok utazás miatt fárasztóbb lesz számukra a dolog, mint annak idején, amikor először vettek részt az egész földet koncert koncertsorozaton, hiszen akkor a kontinensek még összeértek. Egy büntetőbíró pénteken a munkaidő végeztével, a barátaival, hát elment egy kicsit kocsmázni. néhány deciliter alkohol is legurult a torkokon, és hát hazafelé tántorogva, vajuk be, hát a zakóját lehányta. Ez az igazság. haza érvén, a felesége kérdezett, drágám, mi történt? Szóval, jaj, út közben egy ilyen csavargó megtámadott, és hát közben rám okádott. De hétfőre beidéztettem, adok neki legalább három hónapot. Jó, eltelik a hétvége. Hétfőn tizenegykor a bíró ül az irodájában, megcsörren a telefon, a feleség az. Azt mondja, drágám, járt már nálad az a csavargó. Mi, mi, milyen csapat? Hát aki rádokád. Ja, igen, igen. Nem, még nem, mert kettőre idéztettem be. Igen, kettőkor jön. Akkor jó, de akkor ne három hónapot adjál neki, hanem hatot. Miért? Mert a nadrágodba is becsinált. Képzeljék el, kedves közönség, 43 éves vagyok, és régiben csatlakoztam egy sátánista szektához. Azóta fizikailag inzultálom a családtagjaimat, szexuálisan zaklatom őket, korra, nemre és rokonsági közelségre való tekintet nélkül, kutyákat feszítek keresztre. De hát csak vicceltem, 42 éves vagyok! Hát, A most következő szerzővel Tóth Tiborral kapcsolatban szubjektív elfogultságot jelentek be. Tibi egyik klasszikus mondata a következő, és a régi vicceken ma már csak nevetünk. A jelenet címe 4-5-6. Molnár Ferenc klasszikus egyfelvonásosára utal az 1-2-3-ra, ahol Norizon igazgató a darab ideje alatt, ugye egy másfél óra alatt csinál partiképes férjet Fúsz taxi sofőrből. A dolog érdekessége, hogy a jelenetben hallható Gálbölgyi János maga is játsza most az egykor Márkus László által éretrekeltett szerepet. Most következik tehát a 4-5-6, egy mai sztár még gyorsabb megcsinálása, aki csinálja Gálbölgyi János, akit csinál Nádas György. Tessék, vallai. Szevasz, miniszter úr, Kösz, jól és te. Mi a gond a fiadam? Ott hagyta a sulit. értem, belefásult. Két nap után. Hát igen, szegény gyerek. Havasféle média iskola? Havas, havás. Ismerősen cseng, de nem ugrik be. Mit kívánsz tegyen beszerkesztőnek, szerkesztőnek? Vagy, vagy mi szeretne lenni? Sztár? Sztár szeret lenni az árpik? Nem, nem lepődtem meg, ez most divat szakma. nagy nagysztár szeret lenni, vagy, vagy szakosodna? Na jó, ha bizonytalan, azt mondom, kezdje, mint általás nagysztár, aztán majd megtanul valamit. Na. Az a probléma, hogy egy óra múlva indul a repülőgépen Dél-Amerikában. Nem nyaralás, nem. Most van Venezuelában a hagyományos karácsonyi szappanoper a vásár. Igen. Olyan békiárusítás. Haló, veszek vagy hús sorozatot? Nem drága ne. Tavaly két miért adtak ötven rész Maria Manuelát. Igen. Már ide küldött a fiat? Nem volt? Nézd, hogy a tíz percem azért van. Úgy, tíz perc nekem? a hát bőven elég. Tudod, ki vagyok? Tudod, ki vagyok? Hát tudod, hogy ki vagyok már. Légy nyugodt. Akkor azt a fiatból, mint a Balázs Palé és a Csonk András együttvérek. Nincs mit, szervusz. Ja, ja, ja, nem, nem, nem. Mondtam, hogy hozzám között a kisebbik lányod? Aha. Komolyak a szándékaim. Ő lesz az új Szandi. Várj, várj ki, Jannes, integet a titkárna, megjött a fiad. Jó, jó, minden rendben lesz. Neked is a szevasz. Ú, de kreatív leszek mindjárt. Tessék! Ti, ti, ti, ti, ti, ti, Rihárd. Igen, Richard. Igen, Igen Richard. Árpika, megnőttél. Mikor utoljára láttalak, hát még beszélni se tudtál. És semmit nem változtál. Igen, igen, igen, igen, I abu mondod, hogy ki, de ki, ne tetszik csináld velem a Ha nem beszélsz, lesz is rá időm. Te de mindig így dadogsz? De csak a beszélek. Azt hittem, hogy, hogy te egy olyan buta, de szép gyerek vagy. Na, csak a fele igaz. Na, vedd le egy pillanatra a szemüveget. de ragd vissza, ragd vissza! Fordulj arra inkább, hogy ne látszunk. Reménytelett dolog? De, hogy nyugodjál már le. Te leszel a legnagyobb pop-sztár, színésztár, ha, ha, ha, ha csendben maradsz. Jó, hát akkor gyerünk, start, beúsz, beló van. Pöttyögbe a aranyom, akarom a következő az embereket azonnal ide. Balázs Fali fodrásza, fotós, fotós plusz két retusör. Nem, nem, nem, nem. Négy retusör kell. Neked számítógépes trafikus. Enter! Azonnal fejod és kapcsold nekem a 10 top embert a toplistámról. Enter! Lemész a társadalomban lesz ott a 10-20 újságról hiéna, felhozod az öt legsományabbat. Enter! Behoz ide egy állott turboszoláriumot és egy fogorvosi széket. Enter! Legyz egy videóki forgatást a egy víztározóban, de csak 10 centi magas legyen a vízszint, mert táncolni fognak benne. Enter! Megkíred azt a tásztalát, aki három perccel csinál egy 5 perces korográfiát. Enter! Kell még egy olyan testről, aki nem tud írni. 80 is akik viszont táncolni tudnak, tovább a borbé masször, mintes, kozmetikus, optikus, tetováló testészerben Magyarul Pircinges, Beszéd talán, Magyarul Logopédus, még egy logopédus, összesen 5 logopédus, nem. Ének talán nem kell, az kidobott pénz lenne. Nem, nem, nem, nem. Plasztikai sebés sem kell, majd ha fejátültetés realitássá válik. Visszatérünk rá. Ente! Végeztem Pörög másfél gigahercen. Na! Hú, de kreatív vagyok ma. Bo bo bo bocsánat, mi van az én fejemben? Hát a fejre is, bocsánat. Szevasz, Itt vallai kellene tízdal egy tuti sláger, meg kilenc töltelék. Karácsonyan kidobok egy CD-t, te. Felfedeztem, hogy akkora tehetséget... Ne, nem dugom, nem, csak felfedeztem. Eddig úgy hívták, hogy Kócián Árpád, de az úgy nevel legyen mondjuk... Kocu árpid. ó, jó? Hú, ez most kipattan. Na, figyelj, ilyen számokra gondolom, figyelj, írd le. Ó, bébi, tudd meg, nagyon fáj, miért sírsz, ha nem muszáj. Ó, bébi, bébi, nagyon kérlek, csak rád gondolok, mikor téged nézlek. Ó, bébi, én nem tudtam, hogy eddig tart, mit róla mondtál úgy fel a Bart. Tudd meg, bébi, de így akartam, várok minden rád, kagyarban. Ó, szósz, alejó, a stílus? Na, szóval, igényes, érzelmes dolog, menni fog? Jó, jó. Fordulj arra, mert ha nézlek, borzasztó. Használhatod azt a számítógépes programot, amit tavaly hoztam neked, tudod, a zeneszerzés szövegíró szoftvert. Oké, okay, Ja és kell, vagy 15 hangmenik az apró simításokhoz. Köszi, szevasz, enter! Van ilyen szoftver? De muszáj neked pont a szoftver szóval próbálkozni? <gül> Persze, hogy van ilyen szoftver. Sőt, van még regényíró kompjúter is. Te tudod kirja a barátok közforgató könyvét? A zsebszámológépen. <gül> Halló! Szervusz, Lajcsikám, köszönöm jól. Gondoltam, feldobom a dáridó nézettségét. Képzeld el, egy ősteltségre bukkantam, egyszerűen besétált az irodámba. Egy csiszolatlan dímánt, de már csiszolom. Ő lehet a harmadik évezett jódis Csocsesze. Jóldis Csocsesze. Te, úgy kellene, hogy a plébek is plébek legyem. Igen. Jó, jó, szia, Lajcsi, megdomáltuk. Enter. Nem is tudok rózizni. Mi más tudsz? Na most fordulj szépen a szolárium felé, gyakorold a fényben sütkérezést. Addig se láttam a fejedet. Hallo! Halló? Szevasz, Ricsi vagyok. Képzeld megtaláltam azt hogy a szárt, aki sikere viheti az új show műsort. Ne, nem az a hagyományos bemondó típus. Csak annyit mondok, 40 százalék Addig is forgassuk meg 20-30 más tévéműsorban. Na, mondom neked, például konyhasó, valami olyan ételt kitalálunk, ami illik a sziporkázó, elvívül egyénységhez. Talán legyen mondjuk... Zsíros kenyér, gazdagom. Oké! Okay. Jó, jó! Játszhatra legyen, ön is milliómosban. Hát kell neki segítség, bár egyedül is eljut körülbelül a büféig. Á, oh, addig biztos! Á, oh, oh, biztos, tuti! Márja, halló, ne tedd még le, mondok még! Húzzak ki a számokat. indítsa az első dominót, ugráljon a sorbi-norbi mellett, Játsszon az activity-ben, de ne beszéljen! Inkább mutogasson! Leszerveztétek a gálbögyit? Húzzátok ki közt, nagyon megkönnyebbültem. A heti hetesben csak a jáksóhelyén tudom elképzelni. Na így a... Bírni fogja, pe. majd alszik a reggeli beszélgetés műsorban. Oké, okay, szevasz, enter. beam, engedd be a firkászokat. Szerbusztok, firkászok. Ez alap is jól indult mi. Három éves spitbull támadás és még kilenc óra sincs. Enged! Én nem is megtanulok, te staffsorcerier. Mondd azt, hogy kutya! Ja. Figyeljetek rám, függetlenek vagytok? Jó, mondom, mit kell írni, szemüveges, figyelj rám, írsz nagyon pozitív őszinte kritikát az új sztárunk karácsonyi CD-jéről, gondolom, nem probléma, hogy még nem jelent meg, nem érdekes, egyébként a cím az lesz, hogy csing-ling-ling -ling szerelem, hú, de ezt kipattan, te nyúlkép, egy gyere közel, csinálsz egy mély interjút az Árpival, mondom a válaszokat, egy, akkor még nem gondoltam, hogy ilyen asszá leszek, én is űrhajós akartam lenni, mint más közönséges halandók. Kettő, a gyűjtök, valamint a rajongóitól kaptam, legbüszkébb a 80 centi sózsaszín pingvére vagyok. Három, szilvás gombosz jó sok porcukor, ahogy édesanyám csinálja. Höh, ennyi. ennyi. Ha a kérdéseknél megakadsz kicsit szívem, segít a horváti az Takarítónő. takarító nő. Vigyori, gyere ide közele, te írsz egy kis szíreseket mindenféle lapokban, mondok néhány címet. Kocó Árpi kocsi a rajongók javították meg, vagy. Megkérdeztük az utca emberét, válaszol Kocó Árpi, vagy. Befőzési talácsadó Árpitól, vagy. A népszerű sztár egy reggel arra ébredt, hogy esik az eső, vagy. Kocsú tagadja, hogy ő el british perszüzességét, stb. stb. stb. Ha húzzatok el a búbánatba, alkosatok remekműveket műveket. Enter, hűnek relatív voltam, Beús, be a mestereket. Szavasztok, mit lehet kihozni ebből a fejből fülzsíron kívül? Tessék! Árpi, egyet kérek tőled, maradj csöndben! Próbálják meg, tessék! nézzük meg az Ápi fejét. Kicsit sok a foga alul, meg kevés. Doki, hozd az arcát közös nevezőre, nem baj, ha fáj. Rakjatok rá piercinget vagy piercinget, egyéniség legyen belőle, meg valami tetoválás, de ne legyen olyan nagyon macsó. Lacikám, halol, csak hogy elértek, van már színészed a Róme óra? Ha, úgy érzem, megtaláltam, eszméletlenság, szétfeszíti az elamút konzervatív színjátszás kereteit, csak egy kicsit húzni kellene a szövegéből. Figyelj, azokat a szavakat, amikben S, S, C, C erbetük vannak. És ne legyenek hosszú mondatok, jó? Jó, ne, nem új koncepció, régi hörfurút, oké. Okay. De figyelj, figyelj, ott van a te zseniális, új műzikeret. Úgy érzem, az is tárért kiállt. A verebesen rossz, hát nem is jó, de adjuk be. Nem egy pocó árpi, az árpi hangja, mit mondjak neked, egy unikum. Hát csak sör kell hozzá, figyelj. De nem hallhattad, mert még nem énekelt sehol. Mi, hogy ez itt durva? Ide figyelj, te Broadway Patkány. úgy útilaknak a pályán kívülről, a el együtt, hogy dobsz örömöddel, amely Mikulás alakítasz valamelyik öreg Mi Micsoda? Ja, hogy durva kellene, nekedni, kell. nem bolba, tehát nem durva, hanem durba. Jó, semmi probléma, akkor megdomáltuk. Szevasz, te édes, ebben, kérj csak de puszi, puszi, enter. Na, Figaro, az arcát nem kell borotválni, hanem a melkasát. Ah, oh, nem vagyom! Jó, maradjon a bajusz, csak kerüljön feljem. fejem. Oh, oh, oh. Árpikám, te már alapulsz, mutasd a tetkódat. Hát ez tényleg nem macsós. Böttyös labda és margaréta. <síns> ah figyelj te tetoválók szégyenlete te műkedvelő tűzőgép, te. Ha két percemről nem csinálsz a labdából minimum egy halálfejet, a margaritából buzogányt, itt elintézem, hogy többet a büdös életben nem szurkázz Pest megyében, mehetsz a hortobágyra bilogozni. érted? Na, halló, szevasz, vagyok, te. Kész, már az ünnepi címlap felesd el, elindult itt egy akkora stár, hogy nincs alternatíva. koco Árpi közül. Hagyják ki helyet. Hát, Mit mennyit? Annyit, annyit, mint Orbán Viktor egyedik gyerekét örök Terry Blacknek. Bleknek. Hát. Egyetmés jól az agyadban ír föl, nincs karácsony kocó árpi nélkül. Ja, Na mit csináltok vele? Két karika elég lesz az orrába. Na azt mondtam, hogy egyéniség legyen, nem pedig egy bantú harcos. Nagyobb szemüveg jobb lenne, ami többet takarok. Halló, Szevasz Misi, csak azért vagyok, hogy a kezdő rugás az új sztáron végezzel. Tudom, hogy vége a focizánnak, elvégre én szeretem a focit, de előre hozzátok a júniusi Fradi MTK-t. A mérkőzés labda még egy törnyön hozzá egy Tamás, cserébe árt, elérek le a himnusz. A magyar, vagy a dalcső? Kusk! Eskeze várt, vagy mint a golyós dezodor. Haló, Misi, nem kell kísérek, csak annyi, hogy a Wikidát tartsa ki a kotta. Oké, okay, Szevasz, Enten. Na, hát akkor meg is volnánk. Beus majd lezárja a folyóügyeket, de kreatív voltam megint a büdös életben. Ártikán mutasd magad, forduljon hihetetlen. Egy, egy más faj, de kurvanasztár lettél, komolyan. Remélem megismersz még, amikor visszajövök. Aló, mi, mi van Beus? mi? Tíz perccel később indul a repülő? Hát akkor még nekem van 10 percem. De Árpi, ne csinálják inkább miniszterelnököt belőle. Ajjaj, jön a vonat, de nem az, amit vártunk Ajjaj, jön a vonat, a peronon vigyázzunk Ajjaj, jön a vonat, mi meg itt csak nézünk Ajjaj, jön a vonat, ide ér és végünk ez a vonat rajtunk megy át, letagadni kár. Aki nem kerül alája, jól az se jár. Ajaj, jön a vonat, mi meg itt csak állunk. Ajaj, jön a vonat, ha valamit csináljuk, Nem lenne baj. Ha arról szólna az énekünk, hogy könnyű szívvel utazgatunk, Ám de veszélyes sínek mellett éljük az életünk, és a menetrendben nem bízhatunk, Ajjár, jön a vonat, de nem az, amit vártunk. Ajaj, jön a vonat, a peronon vigyázzunk. Ajaj, jön a vonat, mi meg itt csak nézünk. Ajaj, jön a vonat, ide ér is végünk. Ez a vonat rajtunk megy át, letagadni kárt. Aki nem kerül alája, jól az sejár. Ajja, jön a vonat, mi meg itt csak állunk. Ajja, jön a vonat, hát valamit csináljunk. Ne csak itten álljunk, legalább kiabáljunk. Bródi János énekelt. Vannak klasszikus szerzők és klasszikus sorok, amelyek rendre eszébe jutnak az embernek. Nálam szinte nem múlik el hét, hogy Boncz aki sajnos ma már nem lehet köztünk, valamilyen módon ne idézném, és én úgy gondolom, hogy ezzel a magunk szerény eszközeivel kifogunk a halálon, amikor eszembe jut, hogy aki másnak ermétázs maga esik bele, akkor ezen úgy el tudok göcögni eléggé hosszan. Géza ontotta ezeket az olykor filozófiai tartalmat is megcsillantó nyelvi leleményeket. Markos György barátommal úgy gondoltuk, hogy beszélgetünk róla. Hogyan ismerkedtetek meg? Szóval el kell mondanom, hogy az én humorral való kapcsolatrendszerem nem volt rossz, mert Alfonso Istennyugosztalja ő őse volt egy akármi, de nem akartam humorista lenni. Én 1974-ben gondtalanul fölmentem a Rátkai Művészklubba. Ebbe a nadrágodba. <tos> <tos> ez 64-ben szereztem a Csehszlovágtúrnak. Nem volt kétségük, nem volt kétségük, és Gyuri uh, uh, még nyomja ezt, hogy merjünk élt vasalni abba a farmer nadrágba. Nem ér, nem éjjel, ez ilyen. Igen. És kérlek szépen, nem farmer, bocsáss meg. Ez hát kort e... farmer. Nem cord cord farmer, farmer. Nem, nem, ez egy ilyen, ilyen dizájnos. Kort szabadidő pantalló. Igen, pantalló. <gül> És kérek szépen, fölmentem a Rátkai klubba. A cipőd az egy éve később. Én nem tudom, én nekem kényelmes, hogy tudom. Ez a lényeg? Nekem mindig az emel, hogy azt kell fölvenni, amikor Gézi, mert Gézi. Áltunk az iskola udvarán, nagyon hideg volt a trikóba, és megkérdezte az igazgató, gyerekek, nem fogtok, meg, ez mit fogtok fölvenni, Dózsa György nevét mondta. Hihere! <tos> Szóval, na, szóval igen, na most az a lényeg, hogy én 974-ben Böröcki József barátom, aki, mint tudjuk, izoványi, nazoványi, ovoldoványi, ceszkó, bubelnyi, ki apácsok, az anyács, a cibula. Szóval aki nagy tisztelő a Józsinak, jókat rögtünk Józsikával együtt. Józsika onnan szövődött a barátság közöttünk, ezt el kell mondjam, Böröcki Józseffel, akivel kimentünk 1970-ben a Paratinus-trandra, leültünk a melegbrűgölőbe, tudod, látamasztottuk magukat a márványra, és elkezdtük nézni a hölgyeket. Igen, hanem megérkezett egy 740 tagú MDK-s csoport, és a nyugalomnak vége lett, mert tőlünk három centire elkezdtek nagyon halkan finoman beszélgetni. Hé, házi, komikot, mi a Ja mi a jaj, mi a jaj, mi volt. vége volt. De azt mondta a bölöcke, beszélgessünk németül. És a következő beszélgetés tette. Ja, de Wolfgang, Switzerland vagy Wall Street mondta, hozta be, mondta, hogy idiót, az Oliból hafodni, Gébnnyád, És a németeknek ekkora fülük nőtt, mert németül beszéltek, és nem ért. Azt hitték, hogy rétoromán nyelvkiszólás. De Juri, de nem ért. És az első súlyosabb hölgy darab, Brünnhilde, átszott, hogy Vikán István és kérdezett a németül, hogy ja, az is natürli, még Na, itt haverkodtam össze a De várjál, lesz még hozzá kell tennem, hogy én még nem tudtam németül, de nagyon sokáig azt hittem, hogy a Hauptbahnhof az valami nagyon magas katonai rang. Igen, a német hadseregben volt egy obergruppen azt tudom de NDK csajozásból, ha megegeded, akkor haladjunk ilyen koncerto jelleggel. A történet ott kezdődött, hogy 74-ben elindultál ebbe az ordátos barátkai klubba, mert hiszen azt akarjuk Igen. elmondani, hogy hogyan ismerkedtél és meg és koncgézába, büled, csak büled, ezt a tőlünk megszokott elágazásos technikával követjük, csajozás. Három haverom, balaton Macko-alsón, mind beszél két-három nyelvet, Hégel kötetek, figáról, mit tudom én. Azt az ndk csajta, aki Hégelt nem ismerte, azt elküldték az asztaltól, tehát ennyire ultrasztobizmusban szembesült. Na nyomták a Dumát, nyomták a Dumát, és a másik asztaltól már úgy lökte a szemet a csajjal egy, egy helyi erő. Hát akkor még nem használtuk ezt a HMC kifejezést, <gül> úgy, hogy egy heló helyi menő Átment, és egy nagy udvarjasan a barátom az odarépett, azt mondja, te srácok, elnézést, mit jelent az, hogy sétálni? Azt a barátom igen, spáciére, mondta a csajnak, és elvitte. <gül> és erről szól nem volt. Na, szóval fölmentem a barátkáról, és azt mondta a Böröcky hogy te van itt egy ember, akit megismert, és azonnal hátast ugrasz. Bemutatta a Boncz Gézit, aki akkora volt, mint egy korúc vezér, már szimpatikus volt nekem, és leültünk, egy-öt percet hogy dumálni, de reggel hatig nagyon vidámak lettünk, mint a színpad, és így jöttem össze a Gézivel, akkor ő ott milyen minőségben volt? Ő 974-ben megnyerte a Humorfesztivált, egyik nyertese volt, és meg kell mondjam, nem voltam egy kifejezetten röhögő Szól nem voltam egy nagyon könnyen röhögő ember. A Krapek úgy megröhögtetett, hogy tolt egész vég a külutón Én bármikor, mikor az első hó így elkezd szemezni, akkor azut az eszembe, hogy Stálingózik a hó. Igen, Hogy de ez itt egy puf, itt volt Az, az első bázával az volt, hogy éjszaka mentünk a, a Váci utcán, és kis vörös borral összejöttünk, és így vidámak lettünk és elkezdtünk karatezni a kukákat. Tehát jól szórakoztunk. De én úgy rögtem mondott közel mondatokat, hogy az lett itt a barkóba, hogy kilőtt égett Tarkóba, Azt viccesen. Mentem a jópofizát. Én már úgy rögtem, hogy nekitámasztottat a fotót, a redőnyének a Váciusza 11 számát, én már nem tudtam mozdva a rögést, És akkor megjelent a szerv. Ugye tudod, a körzeti megszívott, a Gézike a körzeti meghízott. És odaért, és azt a jaustet kívánok céljából, maguk itt hangoskodnak cendrendelet céljából, ok meg leszek büntetve 4 millió forint célját is a céljából. <gül> és akkor nézzék lát, hogy baj van. elnézés rendőrelftárs, hiszen mi fiatalok vagyunk, meg egyetemisták vagyunk. Elvégre a rendőrelftárs is ott fiatal. Hát, hát a rendőrelftárs is ott egyetemista elenged a büntetést. <gül> Közlekedési dolog és közlekedési tábla. Kérlek szépen, Gézikével mentünk valóba fölépni. Arról tudnod kell, hogy volt egy, volt egy fiatalember, úgy hívták, hogy Gabriel Döszúz egy kongói srác volt, és úgy hívtuk, hogy Lumi Lumumba azóta Becenebe. Egy zenész gyerek ott, rémjópofa gyerek volt. A srác echte kongói volt, de jobban beszélt magyarul, mint én, és magyarul mondta vicceket. És akkor történik, hogy Gézikével hackniztunk, és mentünk. Megáll a rendőrsoroksának, hogy gépisztojas E.L. volt, ellenőrzési pont, benéz az autóba, és a a Gabriel de Souza, a Lumi rendesen magyarul, csikossal úgy káromkodott, hogy egy, egy szót nem ismételt. Hogy menjetek abba, dadadám, dadadám, da, da, da, da, da, da, da. Benéz a rendőr, ránéz a Lumumbára, a Lumira, azt mondja, "Elnézést, az elvtárs ugye külföldi. A másik eszeveszett történet Gézikével, amit az szóval, önös, ja igen, hát volt egy barátnőm, és összevesztem vele, és nagyon szomorú lettem. És azt mondta, most akkor Gyurcsikát elvisem a városba. 77-ben volt és kézem fogott, tényleg rossz kedvem volt, fájt a szívem. Megyünk, a, a, a, a hülyékes nem kell keresni, mert ki vannak az utcán. <gül> <gül> tényleg, hogy a brak felszik, hogy nem ki a, a, a, a, a földön hever, csak légy érte. Hát ez így történt, 1970-én mentünk az asztóriánál, sőt, velünk szemben egy nagyon derék magyar parasztember, ugye posztókabát, csizma, pörgek alap, ugye akik vulgán vulgánfiber, koffert, nagyon tisztességesen, bajuszkával, nagyon schneidig, nem az emberle volt a a fiával. Olyan lófeje volt a fiának, hogy menet közben abrakolt. Szóval a elképesztő volt. A Gézi megállt és elkezdett hangos hogy Mi van Gézi? Kérdezd meg gyorsan, mennyi kétszer kettő? Na, mennyi kétszer kettő? Azt mondja... És nekem végem volt, és azt mondja, nézd meg, egyáltalán nincs lófeje, nincsen. Hova megyünk? Most versenjünk neki zabostani, nem. És ahányszor ezek ugye bekanyarodtak valami utcába, egyre jobban röhögő embereket látok, mert mindig mi velük szembe. Mondom, Gézi, ne bátsd meg őket. nem fogom megbántani. Belenyúlt a zsebébe, kivett öt kocka cukrot, odállt a krapekkel, és a következő mondta, hő, csinos Margit! Jó, hát ezek, ezek izé, hát, hát a nyúlszak, az egy virág, házi bulin voltunk, Böröcki Oska, Boncz és ugye van egy vicc, mindenki ismeri, az elefánt lemegy a folyóra inni, jön a krokodil, harapja az ormányát, és azt az hogy nem ilyen viccái vannak. Nem, nem, nem. <gül> ez, ez egy alapvicc, jó, hát, hát, Majdjunk, ott vagyunk egy házibulin, bulin, Géza mondani a viccet, az a tényalás, ki kérem hogy az helyi elefánt lemegy a folyó partjára, inni, egyszer csak szépen jön a krokodil, leharapja az ormányát, és sajnos a sarokba ölt egy ilyen 28 év köli nyújtszájú kislány. Hát, nem vett akkor vett észre és akkor a krokodil harapja az ormányát. És ránézett a lány, és, és bereccsent, kész le át. A csaj? És mi nőném? Mir az? Ő azt Géza, hát akkor az elefant gondolta, visszamegyek az erdőbe. <tos> Visszament az erdőbe, hát majd csak lesz valahogy majd egy másik orványira, hogyha de hülye vinceink A másik ez történet, az Inceyoszkát hogyan tettük tönkre. Inceyoszkát egy kiváló fiatal színészt a tárja a és azt mondta, a gyerekek, ó, holnap Alfred kérneken, hogy ő holnap Márkussal frit hogy kis fel. Most ezzel nem kell ne játszani. Ne... ez, ez nem lesz jó, Inceyoszkát így nem érthető. Ezt a tévérendező nem fogja érteni. Ha valaki esetleg beszédhibást nem fog érteni, ezt nem így kell elénekelni. Azt mondta, az, az Ince Józka, hát akkor ezt hogy nekem? Jó, figyelj! Azt mondja, mi való vadkok, vatkok, bandukoltak budánát. Jó megfogtam fogtam Kitalj kedveln. Bagemem. Egész éjszaka nyomtuk, mivel ittuk a vörösborokat, Másnap tévéfelvétel, bemegyünk a. négyes es stúdióba. az a rendező. Jó van, gyerekek, akik álmakon, Márkos a, rappa pararam, Jóska beidomítva. Kitalj az a Zalatnai sarolta, aki szintén egy nagyröhögös, a, nagy a cini barom jó humorérzéke van. És akkor a Zalatnai mondta, hát most itt van ez a, ez a dal, hogy ha én a kőruton megyek, ezt kell tényekeni. És akkor gőzik azt, hogy a cini segítek rajtad. Szóval rajta. Hogyha én a kőruton megyek, akkor én kérem, tete vegyek. vetek. Teszek egy kis ezt, meg teszek egy kis azt, a többit már tudom, mi a rimmel. Nem vagyok én apáca, Hm. De ágaskodik a Ez így történt, elég. Kedves, kedves tévészárom, ez már pedig így történt kényleg a Na most, ugye hát kényes a rádió kabaré, vannak dolgok, amiket nem lehet. Mert érzékenység! Retult kapott? És azt mondta a kéziké, hogy szeretnének el egy dalt. A, egy ablaknál Egy ablaknál Ez nem mehet, mondta szerkesztő ez Most nem fog menni, mert az ez, ez érzékenység van Ezt nem lehet csinálni, mondták a 80 évek közepén Ezt nem mehet, ez probléma lesz Nem, gyerekek, ezt nem Mert azt mondta, hogy tesülnő, dél-afrikai Az nem. dél-afrikai dal az mehet Egy ablaknál Egy zsiráf. Fábri feladta most szeretném még elmondani, hogy Gézikével még voltak történtek autóbusz szokásos, ugye van kétféle BKV ellenőre, egy, ami korrektül kér, hogy HTKST, TDH. Van az a típus, amelyik fölszáll, be, be, becsapja az ajtót az agyát, és akkor főtépi magára az önkéntes szivatót, vagy mit tudom. Körülnéz, odalép hozzánk, nem voltunk tele zsúfolva vonal, hogy egyekkel azt mondjam. Meneteket, béleteket kérem, ha van. Hát gondoltam, ha van, messze van. Na no, most olyan nyelven kell megszólalni, nem olyan 50 milliós büntetésre, úgy belekékülünk. Mert a következőt csináltam, mondom. Mürdellám, mürdellám, mürdellám, Már nem mürdellám, maga biztos. mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, mürdellám, most Gézi, hogy a kérem, gézik gézi a bőrkesztőt, mert él volt, főfújtott egy tehintőgyet, és a következőt csinálta. Murrhülye az a mülle, na, mrr. Murrhülye a mülle, na, mr. Murrhülye a mülle, ma, a a Azért a megállóan megveregettük a BKB-nek, hogy nem volj haver, egészség legyen, az a font. A slussz folyé nem olyan vidám. Tetszene tudni, hogy két évvel ezelőtt januárban ö, egy picit egy ilyen kis első sorultam, szorultam, majd majdnem feladottam a bakancsot. Én nem akarok erről beszélni, ez minden magyar férfi embert veszélyeztet 30 és 50 között, úgy hívják, hogy stroke, nincs magyarázat, életmód, genetikai kód, öröklés, stressz, tehát bármi. Egy a lényege, ez, ez tulajdonképpen évente 30 ezer ember életébe kerül Magyarországon, tehát nem vicces a dolog. Jó, bekerültem oda, infúzió, 14 napig intenzív osztály, és a boncgéza bejött a nádassal látogatóba. Most Bonc Géza életében először mellén tett föl nyaköt, soha nem úgy nézett ki, mint egy, mint, egy, mint egy kanonok, hát őrület volt. Érezted, hogy komoly a helyzet? élet hát. Igen, bejött hozzám, megállt az ajtóba, a szemében huncut fények gyúltak, nyakkendő mellény, zakó, sötét zakó, úgy nézett ki, mint Chamberlain, vagy Oda vagy, vagy, vagy odalépett az áchoz ott ilyen betegek voltak életveszélyben intenzív osztály, hát az orvos kommunikáció, oda hozzám hangosan a Géza, Dezső bácsi! Most már megmondtad, hogy hová ástál az aranyokat. Boldog új évet! Köszönjük! Márkos Heidi Gábor dala következik, otthon vagyunk címmel, a gitárt tépi maga a szerző, tangóharmonikán kísér Orosz Zoltán, énekel Kern András. Tillárom haj, az Árpád hidon, bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult tillárom haj és holnap is így lesz tudom. Vidám a dalunk, nincs semmi bajunk, iszunk egy bort, és otthon vagyunk. Vidám a dalunk, nincs semmi bajunk, iszunk egy bort, otthon vagyunk.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 lárom haj a láncidon, bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult, tilláron haj, és holnap is életsz, tudom. Vidáron a dalunk, semmi bajunk, iszunk egy bort, otthon vagyunk. Vidám a dalunk, semmi bajunk, iszunk egy bor, és otthon vagyunk. Dilláro, ha az erzsébet hidom, bedugult a forgalom. Te csak is bedugult, dilláro, soha nem is így lesz, tudom. Vidám semmi bajunk, iszunk egy mort, pathon vagyunk. Vidám madalunk, semmi bajunk. Kisunk egy for és a vagyunk, vagyok. Lak telent a értem, értem nem na, rep haj a szabadság időn, vedd a forgalom. tegnap is vedd út haj és hónap is így lesz, tudom. Vida madalum, nincs semmi bajom, iszunk egy bor técsot, honvadjunk. Vida madalum, nincs semmi bajom, iszunk egy bor és otthon Na náram na náram na náram na náram, hérám hérám hérám haj. A betűfídan, letogult a forgalom. Tegnap is betúgó, tilárom hajt, és holnap is hí lesz, tudom. De a dalunk, semmi bajunk, hiszünk egy bor, és de a tal vagyunk. Vidá a dalunk, itt semmi bajunk, és ez a száj, de nem Tillárom haj, a Lágymányosi hídon, Bedugult a forgalom Tegnap is bedugult, Tillárom haj És holnap is így lesz, tudom Vidám a dolom, nincs semmi bajunk Hát iszunk egy bort, és otthon vagyunk Vidám dolom, nincs semmi bajunk Iszunk egy bort, otthon vagyunk Télárom haj, az összes hidon bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult, télárom haj, és holnap is éj lesz, tudom. apám mondta, hogy ha meg szeretnéd tudni, hogy mit akar a feleséged, ülj le öt percre újságot olvasni. Ez volt egy kis jelenet az ő házasságunk bolvost. Sinkó Péter tollából Bergmani mélységű jelenet következik egy másik házasságból. Csalazsuzsa, Gálvölgyi János. Béla. Na. Béla. De nem törődsz velem Nem is hallod, amit mondok Mi van? Észre se vernéd, ha valami bajom történne Dehogy nem. Béla Mit fogsz csinálni, ha már meghalok? Elengedem a nyakadat. Nem lehet élni, De önmagadon és az édesanyádon kívül senkit sem szeretsz Figyelj, már nézném a tévét, jó? Bajuszt is azért növesztettél, mert hacsolítani akarsz a mamádra Anyámat hagyjad már, jó? már hozd ide a tévét, csatornát akarok váltani. Verding már egy távirányítóssal. Lopom én a pénzt. Ám most szépen vigy vissza. Ha legalább kimozdulnánk, folyton csak a tévé. Tudom, kirádulni akarsz. Ne? Ebben fogsz megfügyülni. Béla, én imádom a természet. Csodálom, azok után, amit veled művel. Mert, hát, te aztán jól nézné ki a bicikli. Mint ha valaki egy dunyhát az Azelőtt jártunk biciklizni. Na hát, most mit akarsz? Hát most voltunk. 1982-ben Béla 1982-ben emlékszel végig karikáztunk tahíg, hát csak sajnos tönkre ment a gép Budakalásnál a kereket hát mit csináljak magas volt a nyerek naja Na. aztán persze tőled hiába kértem, hogy fújt fel Azért nem fújtam föl, mert az a gép egy nagyon hülye konstrukció volt Nem, nem fért a fejem a küllők közé Hát, még szerencsé, hogy találtunk egy műheit Szent ne is emleges Jó, hogy meg nem vertek miattam igen, mert azelőtt én még sose láttam néger szerelőt. Ha, nem kellett volna megkérdezni tőle, hogy feketén vállalja e. Szerelőhöz vinni egy leeresztett biciklit. Az a baj, Béla, hogy te semmilyen se érte. Egyelmű, de aztán nagyon, mi? Igen, mert én vidéki Leány vagyok, és tudod, hogy a vidékiek mindenhez jobban értenek. Vidékiek, jó, hagyjál Az A zöldséd ellen eljárás indult, megsértette Szlovákia légterét. Pedig csak gázpalackot a nyári konyhába. Egyedül vizsgáztatta le a Trabantját, egy igazi ezermester. Ha, láttam azt az ezermestert. Bedobott a belvárosba az egyik parkolórába egy százast, a mutató megállt a számnál, mire öcséd fölkiáltott. Arrohadtél, egyben fogytam húsz kilót! természet közelében éltem. Hát, én meg most. Úgy értem, a te iszonyatos természetet közelében. A tudósok is azt mondják, hogy a természet közeli népek ügyesebbek, talpra esett ebbek. Természet népek. Az öcsét csak úgy természet közeléleg elmesélte nekem az első szexuális érményét, hogy közben váratlanul bejött a lány anyja, és mit mondott a mama? Mit mondott? Azt mondta... Szó szerint. Azt hiszed, a te családod jobb? Nem jobb, okosabb. Okosabb. A nővéred azért nem most kezett vécé után, mert mindig kírul a tartály, mire felmászik a láncon. Figyelj már. Ne bássd a nővéremet, neki legalább jól megy. A férje egy kisebb vagyon nyerte tőzsdén. Ja, hogy egy nagyobb vagyonnal kezdte. <háhá> Úgy. De Béla, ne veszekedjünk. Mindjárt itt az új esztendő. Mit akarsz csinálni szilveszterkor? Eszek, berugok. Miért nem megyünk el valahova? A szelecsényék hívtak házi bulirat. ki nem őket. Miért? Aranka nagyon kedve? Nem akartam mondani neked, de rám szállt. Ezek hogy értsem? El akar Ez miből gondolod? A múltkor, amikor itt voltak vendégségben, kérdeztem tőle, Arankám, töltetek még? Mire azt válaszolta, meg. Ezt nem értem. Nem baj, szívem, mert csak a férfiak értik. Akkor menjünk Horvátékhoz. Tavaly is ott volt. Ah, túl okosak nekem, unam magam. Azt hiszem, hogy hülye játékokkal földobják a bulit. Kedves kvízjátékok, én kedvelem. A szilveszterkor. Tavaly azt kérdezte tőlem a Sanyi, hogy mi az összefüggés a tér, az idő és a tömeg között. Mit válaszoltál? Ami hát megmondtam az igazat. Ha meleg az idő, lemegy a tömeg a térre. M M Ilyen vicces kérdések Mi a különbség a víz meg az ikrek között? Fogalmam sincs Na, Figyelj, a vízre azt mondják H2O Az ikrekre h 2 Jó Meggyőztél Horvátékhoz nem megyünk Méla! Akkor mit csinálunk szilveszterkor? Örül, mit maradjunk, itt a gyertyát nyújtunk, vitünk egy bort, zabálunk nem így csak így öregesen. Ott aztán ágyba bújunk. Ó, Béla. Aztán te hozol még egy kis ört az ágy. Igen, Béla. Elmondasz valami érdekes történetet. Á, Béla. Aztán hozol még egy kis ört. Hozok, Béla. Beszélsz, beszélsz azzal, a száddal. Igen. És akkor én. Igen, Béla. És akkor én. Én meg elalszom, ez lesz a legjobb szilvesztet. Kedves hallgatók, ez az a pillanat, amikor a két szerkesztő közben szól. Az utolsó pillanatig reménykedtünk Hofi a szereplésében, s idén végül nem is állt a mikrofon elé. Megérzem a színpadra sem. Azért legutóbbi felvételének egy kivágott részletem a aktuálisabb, mint valaha. Megyünk Európába, sőt, már itt is vagyunk a Spájzban. Holnaptól Euróval fizethetünk Bécstől, légterünket pedig hamarosan svéd grippenek vidázzák. Akkor következzék fehérek közt egy európai. Már ezt még elmesélem. Új, csapongó. Képzeld de. Vannak ilyen tudási irodák, akik a magyar embert kiviszik külföldre, de vissza már nem hozzák. <gül> ne vincs már, ez a megoldás, Együnk Európába, nem kell mindenkit kivinni. Miért te vinnél magad? Na és papírra rá van írva, hogy ellátás, svéd asztal. Na, azt mondja a az illető. te! Mi? Mi én? Hát új mondom? Jó. Az van melyik a? Ma mint hogy mit? tor. Nem idevalósi vagyok, a madadik a... Hát mi ennyi az asztalnál ülünk, már a magyar asztor. Talán a szőkékűnek. Halló, Sérusztól. Na no, erre jön a pincér. Magyar ember szóba elegyedik veled. Psss. Világnyelv, ne viccelünk. Halló. Erre csúcsú. Azt Ez szüje. Mondom. ah, fáj. Nem érted, bazd meg. Magyar ember kötőszó nélkül ne csinál. Hát a kötőszavakat visszük ki Európába. Ez benne van a seggedi egyezménybe hogy... A végig még majd összekevernek valami hülye népel. Nem lehet hogy... az úr. Mutatunk ez engem teljes, teljesen kikészít. A különben is koromnál fogva, vagy nem tudom, nem a koromnál fogva, de hűl, Képzeld el? Hát nem egy jó felismerés. Hűl. Azt mondták a haverok, hogy a nyáron sikeresen felgyorsult a leépüléset. Hát be, akkor mit csinálja? A kockázat és mellékhatások tekintetében kérdezze meg orvos akkor segít biztos. Hű, hűlök már. Olyan vagy, mint egy Józsi bácsi. Figyelj el rám, vén barom! Cavinton Kavinton be kell venni, mert elfelejti. Bevenni a Kavinton, ideóta. Az ilyen én nem döglik már meg. Rokon. Na, figyelj rám! Na, nem is a közébe megértett? Megértettem a Két dolgot kell hozni. Tejet meg kenyeret. Menjem a francba! Jön vissza, elintézte! Tessék itt vannak! Fokkeffe! Idő óta baron, mondtam, hogy két dolgot kell hozni. Hol a krém? Hölgyeim és Uraim, néhány perc múlva éjfél és véget ér a 2001. esztendő, és ilyenkor illik valami meghatót, valami szépet mondani. Én most már egyszer állok itt, úgyhogy lassan kiürül a hamuba sült pogácsákat tartalmazó szellebi tarisznya, ahogy egykori professzorom Varga tanár úr mondotta volt. Agresszívek vagyunk, szájzárasak, önzőek, gonoszak, és nem mosolygunk. A mosoly az áfamentes, és nem kerül semmibe. Úgy hozta a sors, hogy ebben az esztendőben jártam Rigában, Vilnában, Kievben, Lisszabonban, és mindenütt mosolyognak, pedig nagyon különböző hátterű országokról van szó. És a másik, amit nagyon szomorúan regisztrálok, ha lehetek egy kicsit szubjektív, sok magyar sikerágazat van, Rubik Ernőtől Teller Edén át a szalámin keresztül az Unikumig és a magyar szoftverig, és bocsánat, akiket kihagytam. Van egy fantasztikus sikerágazat, amit úgy hívnak, hogy a magyar nő. Ennek a huzatos Kárpát-medencei történelemnek a folyományaként egyetlen ország sem tudja a szépségeknek azt a regiszterét nyújtani, az ében feketétől a hirtelen szőkéig, mint ez ami átjáró házas kis hazánk, és rémülten látom, hogy hölgyeink mindent megtesznek azért, hogy turbószoliba beszorult lárvaarcot öltsenek magukra, <gül> és ne mosolyogjanak. Úgyhogy anélkül, hogy itt most nagyon elvetném a súlykot, csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy legyen egy mosolygósabb új esztendünk. Szerkesztőm Farkasházi Tivadar kívánja önöknek most, amit ilyenkor kívánni illik. Boldog új évet mindenkinek, a viszont halása! Boldog új évet, köszönjük szépen! 2002. Oda, vissza. A Rádió Kabaré szilveszteri bemutatóját hallották. A szóvívő Fábri Sándor volt. Munkatársak Aranyosi Péter, Berta Juhászéval, Juhász Jéva, Kajzerhajnal, Verseci Klára, A feldételt Kerekesendre készítette. Produkciós menedzser Nyilas János. Producer Gábor László. Szerkesztette és rendezte Farkasházi Tivadar és Sinkó Péter.